Nagyvárosi dilemmá. Műhelyi beszélgetések a Városról, a Városi Létről. Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóim! A Nagyvárosi Délen hadását adását hallják, Bányai Géza és Kolonzsia Gáborlőnk a stúdióban. A mai napon még elmondjuk a telefonszámokat, ahol behet telefonálni 4890999, illetve a mobil 32289800. Nos, a mai napon emlékezni fogunk méghozzá egy barátunkra, aki egy éve nincs közöttünk, Csankró Betről van szó, aki négy alkalommal is szerepelt műsorunkban, 2008 ban és 2009-ben, és hát egy különleges szellemi ember volt, egy igazi szellemi tanító, akitől én magam is sokat tanultam, és hát 46 évesen egy cukobatesség szövődményei vitték el egy évvel ezelőtt. Még 2000-ben ismertem őt meg, de a kapcsolatunk és hát a közös hát, hát együttműködésünk akkor... Még jobban megerősödött, amikor 2004-ben az Engő-hegynek a védelmét fölvállalta az ottani építés ellen fölépve, és ő akkor még Debrecenben élt, és Debrecenből tartotta fontosnak azt, hogy menjen Pécs váradra, Pécs mellé, Ö, ö, több száz kilométert utazva téli hidegben 2004 februárjában hogy egy ottani ö, lokátorépítés elől ö, megóvják, megvédjék a hegyet ami sikerült is és ö, ez az akció volt az ami ö, hogy jobban fölpörögette őt is meg tulajdonképpen vele együtt engem is és ezt követően készültek azok a műsorok amelyeket ö, vele készítettünk és három ilyen műsorból fogunk most részleteket adni. A harmadikban lesz szó konkrétan az engőről, előtte pedig én felírtam magamnak egy szót, ami alapvetően fölös fonalként húzódik végig ezeken a beszélgetéseken, ez pedig a válság. Tehát korunknak a válsága, és ezeknek a mozgatórugói, és úgy gondoljuk, hogy fontos üzenetértéke van, amit akkor elmondott, és érdemes ezekre most is visszatérni. Tólképpen a globális válság, és ennek a szellemi oka kiindulópontja az, ami különlegesítette ezeket a beszélgetéseket. Ő magát filozófusnak mondta, én, de emellett mondhatnám vallástörténésznek történésznek is az összes vallásban Otthon volt, és mondhatnék, hogy így módon ő végiggondolta az emberiség kultúrtörténetét, szóval hatalmas szellemi munkát végzett. Sajnálatos, hogy korai halál meghatározta abban, hogy műveit hát alá rendezve ő maga adja ki. Remélem, hogy a fennmaradt írásaiból még ezt megtörténhetik. Azt mondhat, hogy filozófus, és mert annak tanult, és én azt hiszem, hogy szemben nagyon sok filozófussal, akit a képzése alapján filozófusnak nevezünk, vagy magát annak nevezze, nevezi, ő az a fajta filozófus volt, aki megpróbálta megélni a filozófiát, tehát ilyen értelemben egy különleges filozófus volt, legalábbis a mai korban különleges, ugye a tél vagy pláne keleten a filozófia, az nem egy ilyen karosszék, filozofálgatást jelent, vagy az egyetemen való kutatást és, és eszéknek a gyártását, hanem az életnek a megélését, annak a filozófiának a, a kibontakoztatását, megélését a saját életében elsősorban, amiről beszél, hisz a filozófusnak a szavait igazából a hitelessége adná meg, és John Robert az, az nagyon sokat tett azért, hogy ne egy ilyen a levegőbe beszélő filozófus legyen, hanem, hanem ezt a hitelességet is ö, ö, képviselje. És azt hiszem, hogy nagyon ritka az ilyen ember. Igen, ő a tetteknek volt az embere. Ö, hát őt saját magát is lovónak tekintette. Tehát nem kifejezett tanítónak, lovagnak, haszosnak, és egyként is lépett föl, ö, úgy is volt aláírni a leveleit, hogy Robert lovag, ö, és azon túl, hogy hát nagyon fontos gondolatokat tett közé valóban itt nem vált meg, hanem létrehozott egy ilyen szellemi kört, egy ilyen szellemi emberekből álló kört, amit Szent László körnek nevezett el. Ő ezt egy álmába kapta, hogy Szent Lászlóról kapja ez a nevét. Különleges álmai voltak, és hát én mikor megismertem őt, akkor már ez létezett, Debrecenben, Debreceni barátai uh, körében, uh, és uh, hát ő uh, mondta néha nevetve, hogy amit, hát, nem voltak sokan, tehát ezek uh, csak ilyen értelmiségiek túlnyom részben voltak, vagy vannak, majd napig is létezik azért, uh, de hogy amit fölvállaltak a Szent László kör nevében, az valami mindig megvalósult. Tehát uh, itt a, a pálosok ö, hagyományainak a, a ö, őrzése és ó, óvása, ö, ez volt az egyik, sokszor voltunk Pélis Árvonince atyánál, a, aztán ö, a, éppen az a csata, hát ez egy teljesen jó példa erre, hogy lehetetlen helyzeteket vállalt föl ez a kör, és elképesztő módon, valóban amiket fölvállaltunk, az, az, az a győzelemre voltunk ítélve, szintek pedig mi voltak a kisegér, hogy fejezünk ki magad, de végül is miért nem tudtuk ki azt a répát, mondhatjuk. És ez a Szent László kör, ez egy ilyen szellemi gondolkodó kör volt, egy vallási alapon egyébként. Ő vezette ezt, és az ő lendülete vitte mindig tovább és tovább, és ezen túl meg, tehát amikor az a ütközet győzedelmesen véget ért, akkor utána pár hónappal, mindössze pár hónappal talált magának egy szőlő területet, egy földet, ott a zengő tövébe, amit hát tudott megvenni, szóval az ottani árakhoz képest félárom, szóval szinte azt kell mondanom, mintha az égiek adták volna ajándékban neki ezért az a ütközetér, és attól kezdve hát ő neki már régebben gondoltál, hogy legyen neki szüleje, de hát hogy a Debrecenből nem pont a mecsekre gondolt alapvetően, de, de ez sikerült, szerelmes volt abba a tájba, és hát akkor tanult ő is bele, Hát és én is sokat segítettem ott, és valóban egy kiváló helyen jó kilátással, jó termelői adottságokkal rendelkező terület, amelynek a termése pár év tanulási idő után ilyen borversenyeken kapott díjakat, szóval elképesztő, és több cukorfokkal magasabb Most származott az ő szőlőjéből, mint a szomszéttól. Ő szerette a növénynek, és a növénynek, ugye benne van a nevűből spiritus, tehát lelke van, tehát a növény szinte, mint a megérezni azt, hogy, hogy ezt a szeretetet ő is viszonozta. Tehát ő ilyen ételemben és gyakorlati ember volt, egészen a fizikai munkáig elmenve, néha túlzásba is féve mert azért ez a betegség, a cukor az támad fejt, tetőtől talpig mindenhol, és az ön esetében is és meggyődésem, hogyha ő ezt az életformát fölvállalja, és oda költözik, ahol mindig töltekezett, akkor ma is köztünk lenne. Rengeteget rágtam a fölét, hogy legyen ott, és írjon neki ez a feladata, és időnként a szöldőjével foglalkozom, hogy a hambasi mm. életmód. De hát a nyugodhatatlan lelke őt mindig belevitte olyan dolgokba, amiben hát nem lehet szükségszerű, és hát ez lett a vége, mindazonáltal most megidézzük az ő fontosabb gondolatait. Az első ilyen az első ilyen a felvétel, az az adás maga az 2008. október 22-én készült, de mi végighallgatva az összeset, ennek egy kiváló összefoglalását adta ő a következő műsorban, ami november 19-én hangzott el ugyanebben az évben. És ezért úgy gondolom, hogy ezzel kezdenénk, amelyikbe ő maga foglalja. Nem kis türelmet kérem, Márci, ahogy nézem. Ö, jó, akkor adhatok szünetet most itt. Akkor mi kérünk egy pici zenét, jó? Te addig elő tudsz készülni, és akkor azzal a részlettel folytatjuk a beszélgetésünket, amit kiválasztotta. és az emberiség ö, válságba került. Ez egy komplex válság, és ö, ez a válság tulajdonképpen annak a fejlődésnek, idézőjelbetett fejlődésnek az eredménye, amely tulajdonképpen, amelyről kimutattuk, hogy vagy szerettem volna kimutatni, hogy ez igazából nem fejlődés, hanem specializálódás. Tehát ö, civilizációnk ö, körülbelül 2000 évvel ezelőtt, ö, 2500 évvel ezelőtt egy olyan irányt vett fel, amelynek akkor még nem lehetett látni a következményeit, de semmiképpen sem nevezhető fejlődésnek, hanem inkább egyfajta specializációnak. De az aggodalom azért megvolt, mert a Bábel-törnyés hasonló történetek azért kifejezik ezt a... Igen, hát bizonyos mitikus képek utalnak erre még korábban, tehát sokkal korábban. Én igazából nagyon röviden összefoglalnám azon kedves hallgatók, Számára, akik az előző műsorunkat nem hallgatták, hogy miben láttam én a múlt alkalommal ennek a civilizációs válságnak a mélyen húzódó okait. És azt mondtuk akkor, hogy olyan idóllokat kell ledöntenünk a tudatunkban, amelyeket a, az oktatási rendszerünk úgy épít fel, mint a fejlődésnek a lépcsőköveit. Na most ez volt, az első volt ugye az antik civilizációban a verseny kialakulása, a második a reneszánsz korban az individualizáció, tehát a, az, az egyén, az egyéniségnek a kitejesedése. Aztán a harmadik az ipari forradalomban a technikai specializálódás. A negyedik pedig a polgári forradalmak, amelyekben ugye a társadalmi, erkölcsi, politikai fékeket távolították el a, az úgynevezett fejlődés elől, és ezzel kiengedték a szellemet a palacból, szabad utat adtak egy olyan szabad versenynek, egy olyan tőkés fejlődésnek, amelynek a végeredményét most látjuk. Tulajdonképpen ez a végeredménye? Ö, nem, <gül> nem biztos, de egy, egy olyan ö, helyzet állt elő, amely, amelyet tulajdonképpen a jelenlegi civilizációnk felszámolja a saját alapjait igazából, vagy, vagy, vagy éppen úton van a felé, hogy felszámolja saját alapjait. Tehát magyarul, amit mi eddig fejlődésnek gondoltunk és hittünk, az éppen azt mutatja, hogy előkészítette ennek a civilizációnak a, a teljes bukását, gazdasági, pénzügyi, kulturális, politikai, és igazából ami a legsúlyosabb természeti értelemben. Tehát felszámolja a végső soron a saját anya ölét, tehát magát a földbolygót is, amelyet ugye a mitikus korokban is élőlénynek tekintettek, és most újra visszatért ez a szemlélet, hogy a gája elmé maga a föld is egy érző élő lény, és valamilyen módon próbál védekezni, ha másképp nem természeti katasztrófákat előidőzve, hogy idézőjelbe téve figyelmeztesse a jelenlegi emberiséget, hogy ez nem fejlődés, hiszen a fejlődés fogalmát, úgy értelmeztük szintén a, a fejlődésnek azt tekintem én és nagyon sok filozófus még, amely önmagán saját létezésén képes túlmutatni. E, vertikálisan, tehát fölfelé, részben a saját létezésén túra, bizonyos értelemben a következő generáció felé, e, mint egy felelősségtudattal, tudattal, részben horizontálisan a mellettem lévő társam, tehát egyfajta és ezen a szolidaritásnál nem spirituális értelem előtt fejlődés. Ö, spirituális értelem a fejlődés az, ami metafizikai értelemben a legmagasabb szintű fejlődést jelentheti, de nyilván a kedves hallgatók közül nem mindenki gondolkozik szörös, spirituálisan. Az az alak, hogy mondjam... Hmm. Más szinten megtalálható. Így van. És, és a... abban is benne van ez a felelősség. Így van egy felelősség Én... a következő generációink mm. és a most élő mellettem lévő társadalmi környezet iránt. Na most, ha mindez megszűnik, és e, lényegében ezek eltűnnek, akkor nem beszéltünk fejlődésről, vagy zárójelbe kerülnek. E, a megoldási javaslatok tulajdonképpen ebből következnek, és e, ez itt ennek a gondolatmenetnek a a csúcskontja tulajdonképpen, hogy jelen pillanatban a civilizációnk akkor élheti túl ezt a, ezt a globális válságot, hogyha tudatosan visszafogja magát, egyfajta aszkézis gyakorol, amit én evolúciós aszkézisnek neveztem. Mert ezt az aszkézist, ha nem gyakoroljuk, és ezt lehetne a mai beszélgetésünkben akkor kifejteni, ezt az aszkézist, ha nem gyakoroljuk, akkor menthetetlenné válik. Én így. Szerettem volna összefoglalni röviden. Ott már ott tartunk, hogy Nos, hát a következő bejátszásban pontosan erről az aszkézésről fogunk beszélni. Erről a civilizációs aszkézésről ez fogja kifejteni. Amit a kis közösségek szintjére elkezdeni ennek a válságnak a kezelését, hozzátenném, hogy itt sem biztos. Is említett nagy tömegekhez nem fog eljutni, vagy nem elég hatékonyan, és ők majd csak tényleg a saját bőrükön, tehát a válság teljes kibontakozásakor fogják érzékelni azt, hogy az az aszkézis, amit most még tudatosan és önként megtehetnénk, ezt az aszkézist ki fogja kényszeríteni maga a válság, csak akkor nem aszkézisnek fogják hívni, hanem éhezésnek. Tehát most még megtehetnénk azt, hogy induljunk ki akkor erről a pontról. Kis, tehát kis gondolkodó közösségek, olyan propagandát, előadásokban, bármilyen formában, szórólapokon, különböző társadalmi gyűléseken, most még felvilágosíthatnák, idézőjelbe téve ezt a felvilágosítást, a nagy, nagy társadalmi, széles társadalmi rétegeket, hogy saját érdekünkben vissza kellene fogni a fogyasztást. Na most ezzel ténylegesen szembe megyünk, tehát 180 fokban pontosan az ellenkező gondolkodást kellene kifejteni, mint a jelenlegi globális. Tehát a jelenlegi globális kapitalizmusra pontosan szembe megyünk, és annak hát minden érdek csoportjával... Ez, ez, ez különösen, ugye akkor érdekes, amikor, ha most egészen a napi politikai szintjére visszük, hogy mind a két ha Magyarország mondjuk, hogy a két pár nézet áll ilyen értelemben egyik a másik szemben, de ezt a kérdést a, a jelenlegi ellenzék is fogyasztás növeléssel próbálja Persze. orvosolni ami, ami rövid távon logikusnak tűnik, de a globális hatását tekintve ugyanolyan katasztrofális, mint a másik, aki pedig mondjuk most öli meg éppen a, a tejelő tehenet, hát ezt is lehet természetesen, de ő is abban a reményben, hogy majd akkor ezáltal Igen, följebb, hogy mondjam, elég utóbb elindul a gazdaság, de pár... az be kelljük ki, ez a mániá, de mindenki, mindenki arra bazíroz, hogy majd elindul, és akkor őkból felendül. Igen, az hát... gazdaság, és Igen. pénzügyi és politikai eszközökkel ezt nem lehet kezelni ezt a várságot van, ugyanaz a gazdaság kell, hogy folytatódjon, tehát ez a, ez, a, ez a kép van előtt. Tehát az ellenzék győzelme vagy hatalomra kerülés esetén, és ugyanez a logikai modell folytatódna, tehát igazából, tehát ettől veszélyes ennek a kérdésnek pusztán politikai siklaló le redukálása. Tehát itt azt kell látni, hogy, hogy hozzá kell kezdeni, és nagyon sürgősen, már tegnap hozzá kellett volna kezdeni, egy olyan fajta fogyasztás visszafogáshoz, tudatosan visszafogni a fogyasztásunkat, az élelmiszerfogyasztásunkat, azon belül is az állati élelmiszerek fogyasztását, az energiafogyasztásunkat a, a, a, szállítás, a szállítást visszafogni. Tehát ez lenne az első és legfontosabb. De ez ez tudatosítani tudatos, az emberekben. tudatos lokális. Így, az így Így van, ez lett volna Ami a következő a, a, alapszükségletekre támaszkodik. Így van. van. A... Tehát visszatérni az alapszükséletekhez, arra ösztönözni a lakosságnak még mozdítható és gondolkodó részét, hogy vállalja fel a vidéki életformát, és ez most nem a nagyváros vidéki vidék, tehát nem a népi urbánus ellentétet szeretnénk eljeszteni, hanem arról van szó, hogy a civil... megfigyelő a történelemben, a civilizációk. Egyes civilizáció kibontakozásakor automatikusan a város életforma fejlődik, majd túl fejlődik, túl burjánzik, ahhoz, hogy a civilizáció túlélje ezt a válságot, mindig megfigyelhető egyfajta provincializálódás, tehát egyfajta vidéki életformának a tudatos fölvállalása. Így vagyunk képesek túlélni. Tehát második lépésként, az első lett volna ugye akkor a szemlélet megváltozása, a második lépés egy tudatos vidéki élet az alapszükségletekre való hát, hát és azért a Magyarországon is az emberek fele városban él, vagy nagyobb részben. Így van. Vannak, vannak olyan országok, ahol 80%- két városban él, vagy egyben nyolcszerével, vagy az egész ország egy város tulajdonképpen. Mit tudod csinálni az ember? Azért, azért mondjuk Budapest ki mondjuk vagyok mondjuk másfél, vagy nem, nem, nem tudom, 1,8 millió ember hova rohanjon el vidékre, és mit tudod csinálni? Hát ez, ez el kell, hogy ez, költözzön, hogy kell, hogy hagyja a város? Tulajdonképpen igen, tulajdonképpen igen. De, de már, ez egy, ez nagy lehet egy a városban is vidéki módra élni? -e? Ez ez lehet, ha a konszolidáltabb lenne a helyzet, akkor igen, de ez Gábor jobban ért. Igen, de lehet de a városban vidéki módra jön. Két dolgot mondanék, az egyik az, hogy ugye a Robé aszközésről beszélt, ebben a vidóos jelentésben euh, konkrétan meg is nevezik, hogy az a fogyasztási szint, ami fenntartható, az kb. a 30-as éveknek a szintje, Ezeken a as évetnek a szintje. Hát, kevesen értek a mai emberek közül akkor is, de azért a történelmi hát, tapasztalatunk, tudásunkból tudhatjuk azt, hogy a töredéke volt akkor a fogyasztása mostaninak. Volt egy bizonyos szűkő réteg, amelyiknek a havi 200 pengője meg volt, de nem soknak. És főleg vidéken egyébként. Nagyon visszafogott volt a fogyasztás, nagyon alacsony szinten volt. Szinte semmit nem dobtak ki. Mindent visszaforgattak, a lábost megfotóztatták, a cipőt megtalpalatatták. Szóval mindent eltettek, nem volt szemét. Szóval egy, egy, egy visszafogott, visszafogott életmód volt. És, és sok munka mindehez. És tehát... Egy mai ember számára, aki már megszokta, hogy egész életében csak kommokat nyomogat és minden működik, elég nehéz ezt felfogni, hogy bizony-bizony ez az a szint, ami, ami fenntartható. A másik a városok. Ugyancsak itt is szerepel, hogy a lakótelepek, mint olyanok nem tarthatók fenn. Pont. Egész egyszerűen azért, mert olyan magasak ezek az épületek, hogy mindenféle közfogadatások nélkül nem használhatóak. De a belváros, belső városi házak, a két-három emeletes épületek, azok igen, mert azok akkor is álltak már, amikor nem voltak még közművek. Tehát a közműveket később építették ezekhez. Tehát ezek bizonyos módon még használhatóak lehetnek. És ez is még inkább mutat arra, amit százszor elmondtam már ebben a műsorban, hogy rehabilitáció hogy ezt kellett csinálni, és nem pusztítani a városnak a megdevő értékes magját. Csak, ö, igen, tehát ö, nagyon komoly kérdés ez, hogy lehet-e vidékre költözni, és ha igen, hogyan. Ö, ha eljutunk vidékre, akkor azt látjuk, hogy ott ö, és ez a probléma, ez a fő probléma, hogy a vidéket is tulajdonképpen városiasították. Tehát a vidéki emberbe is, amelyiknek megvolt még a természettel egy, egy természetes összhangja, hozzászoktatták ehhez a mértéktelen fogyasztáshoz. És, és ez azt jelenti, hogy ő is elmegy a tesco vásárolni ide-oda, amoda a környező nagyvárosokba, és gyakorlatilag a földek egyre inkább. pusztásodnak, kivágják a szőlőket, döbbenben tapasztalom. Én Pécs környékén egyre több szőlőt vágnak ki, egyre több gyümölcsöst hanyagolnak el a földek. Nagyon sok ilyen parlagon állnak. Igazából rehabilitációt úgy lehetne csinálni, hogyha a lakótelepek egyre inkább elnyomorodó és létminum alá kerülő lakosságát, egyszerűen a lehetőség, nem erőszakosan, hiszen fejlődésről nem beszéltünk erőszakkal. Tehát fel olyan körülményeket teremteni, akár a tulajdonviszonyok megváltoztatásával, nagyon radikális dolgot mondok, akár visszaállamosítással, és azokat a dolgokat, azokat a földeket, területeket, akár házzal együtt odaadnia azoknak a városi embereknek, akik vállalnák újra vidéki létformát, és mint egy indulótőkeként. Most itt egy picit gondolkodóba megyünk, jó? Néhány perc Nos, mi is gondolkodóban megyünk ezen a ponton. Ugyanis most megint az élőadást hallgatják tisztelt hallgatók. A, hát talán már eddig benne vagyunk a, a lényeges témák közepében. Most a következő részben olyan radikális hát, szavak fognak elhangozni, mint hogy a, a tőke rákos burjánzása, meg hogy a Közösségek miképpen tudnak fennmaradni, és milyen erkölcsi rendre lenne szükség. Így van, és, és nagyon sokan túl radikálisnak gondoltják a gondolataimat, de egy valamit szögezzünk le. A globális kapitalizmus, amely az egész földgolyót szorítja, ez, ez jelen pillanatban egy, egy rákos test, vagy rákos burjánzást indított el. A tőkének ez, a, ez a teljes, az ellenőrzés teljes hiányát mutató állapota, tehát hogy a tőke teljesen szabadon áramlik, ez egy, ez egy rákos folyamat. Soha történelem folyamán nem volt a, a, a gazdaság, a pénzügyek ellenőrzés nélküli. Most ezt óriási vimmánynak tekintik. Valójában ez az, ami elindította ezt a rákos burjánzást, tehát vészhelyzet van. Vészhelyzetben, ö, orvosi szemmel nézve is ö, nem lehet túl sokat gondolkozni, és valószínűleg nagyon radikális beavatkozásokra van ahhoz szükség, hogy, ö, hogy egyáltalán menthető legyen ez a társadalom. Tehát ez csak egy szegmens, egy szempont, hogy ö, egy megoldási javaslat. Természetesen ennek a, a részletes kidolgozása hosszú-hosszú a téveket venne igénybe, tehát annak, hogy... Ö, hogy a legszegényebb, legelproletarizálódott rétegeket, akiket tulajdonképpen mesterségesen kell, hogy eltartson az állam, újra megtanítani a mezőgazdasági munkákra, megtanítani legalább arra, hogy eljusson arra a szintre, hogy önmagát is családját ellássa állati növényi élelmiszerrel, esetlegesen egy nagyon pici fölösleggel, hogy a szomszédjával, vagy a, vagy a barátaival, a rokonaival kicserélhesse azokat a termékeket, ami esetleg a másiknak van. Újra értelmet adni az életének, hiszen a nagyvárosban vagy hajléktalan lesz, vagy éppen csak tengődik, és tulajdonképpen tovább gerjeszti a feszültséget. Azt meg azért lehet látni, hogy a pénzügyi alapon nyugvó Ilyen szociális segélyezés az, az ugyanolyan csapda, hisz Igen. ahonnan elveszed a pénzt, az nem kimeríthetetlen forrás. Tehát az egyre szűkülő réteg, aki még nyugaton is szűkül, mert ahogy növekszik a, a, az átlagos élet tartama az embernek, egyre több eltartandó idős ember lesz, akit végül is csak abból lett eltartani, amit, amit valaki más előállít meg. Hát, ha egyáltalán van termelés. Na most ebben azért. Alig van termelés. És ebben az, az országban. Hát de nem csak itt, tulajdonképpen nyugaton is alig van igen, termelés, igen. mert a termelés az Kínában folyik, igen, ha már termelésről beszélünk. És a másik az, hogy ezek a nyugdíj alapok ráadásul legtöbbször olyan, hát hogy mondjam, virtuális gazdagodás révén. Működnek, mint a részvényeknek a Igen. árfolyam növekedése, tehát ugye abban van berefektetve egy része legalábbis ezeknek, vagy pedig a állampapírokban még az államadóságnak a, a, a, a kamatta, konvertálása tulajdonképpen. Mindenképpen egy olyan irreális rendszernek a, a, a képét mutatják, ahol nem, nem ö, hozzáadott értékből lesz, hanem. hanem ö, a, az eredménye, hanem valamiből, amin, aminek a a fölhajtott értéke, hogy úgy mondjam, az, az adja a, a különbözetet. Tehát nem egy valóságos jó Látom én ezt... Igen, rögülném. abszolút, és a, igen, a következő javaslatom az pontosan abba az irányba megy, hogy vissza kell állítani azt a szemléletet, hogy igenis van objektív igazság. Tehát, a válságban lévő civilizációinak szinte egy másik jellegzetessége a teljes relativizmus. Tehát, tehát, hogy nincs jó és rossz, csak annak különböző, a szürkének különböző fokozatai vannak. Ez a múlt történelm is ezt tanúsítja, hogy Igen. az emberek így kezdtek gondolkozni? Igen, tehát a, tehát a válság, a, akár a poliszválság, a ókori Görögországban akár később időkben mindig relativizmussal járt. Együtt individualizmussal, tehát az egyén leszűkíti az életét, az élet a mozgás terét relatívá válik minden érték tehát nagyon fontos lenne az értékek kimondani az értékek objektívból, tehát hogy igenis van erkölcs, van jó és rossz van olyan, a, a, van olyan magatartás amelyik inkább szociális és inkább értéket teremt visszaállítani egy, egy normális erkölcsi rendet tehát magyarul a társadalmi szinten olyan kis közösségeknek kell létrejönni, és valószínűleg léteznek is jelenleg is ilyen kis közösségek, ezek között olyan hálót létrehozni, akik befogadó jellegűek, tehát akik befogadják azokat az embereket, és ezáltal közösséget építenek, akik nem tudnak már önálló életvezetésre, nem képesek már önálló életvezetésre, befogadnak családokat, és ez nem csak vallásos szinten működhet. A vallásos közösségek valószínűleg ezt úgy, ahogy teszik mai napig is. De nem csak vallásos szinten kell ennek működni. Én ezt úgy neveztem el, megint egy új fogalmat, <gül> ha megengedtek nekem, hogy társadalomgyógyászat. A természetgyógyászat mintájára mm. alkottuk ezt barátainkkal, ezt a fogalmat évekkel, az ő társadalomgyógyászat. Hozzá kellene kezdenünk gyógyítani nem csak az egyént és a közvetlen családi közegét, hanem magát és nem csak a természetet, és a nagyvárost, hanem magát, a társadalmat is. Hiszen ott lehetne megragadni a, a, a kérdést a lényegénél. És hogy így sok ilyen kis közösség létrejön, akkor elő-utóbb ennek meg lesz a látható eredménye, hiszen ott életmódformálás, szemléletformálás mehet végbe. És már hallom azt, Ismét a élőadásba vagyunk. A következő rész az a kicsit negyed órás. Itt a, a tulajdonról, mint az önzés egyik formájáról lesz szó, valamint a forradalmakról, mint a, a fékek ö, megszüntetésének eszközéről. Olyan fékekről van szó, amelyek szükségesek lennének az életfenntartásához. A virtuális világról. A kamatról, és hát végül soron a politikai rendszerről. Tehát lényeges kérdésekről beszéltünk az elkövetkező negyedórában, és majd utána némi szünetet adunk, szünetet tartunk zenével. úgy azt mondta, hogy csökkenténék el a a fogyasztást, és nagyon visszafogottnak ö, az aszkész is, ugye azt mondta, civilásos aszkész is. Na, a következő, mondom erre, hogy előző rendszerváltásnál, ugye, nem, még, még vissza, amikor ugye történt a, a másik világháború után a államosítás, akkor ugye a tulajdonosokat megfosztották a tulajdonoktól, pontosabban a tulajdonos megmaradt csak éppen a tulajdonos maxim tulajdonosnak lenni. Most a helyzet az, hogy megfordul Most egy rendszerváltás előttünk áll, ami nem lesz enyhe, az való fog szólni, hogy a tulajdonos megmarad, a tulajdon fog megszűnni. Hogyha ez így tovább, tehát hogyha ez biztos aszkézis, ez önkorlátozás nem történik meg, akkor a korlát az kívülről fog a, fog, a, fog nyomni minket, és, és akkor ma nem tudjuk az eseményeket irányítani, mint hogyha az aszkézisben még tudnánk egy bizonyos nyomott szinten, hanem elsodor minket. Tehát még egyszer a gondolat ti maga az, hogy most nem a tulajdon sok szűnnek meg, mint akkor, hanem a tulajdon maga, mint olyan, és hiába formálisan ő neki ezen meg, azzal meg amaza van, hogyha az már nullát fog érni. Tehát körülbelül ez az alternatíva, ami előttünk áll, és igenis ki kell mondani, ugye minden rendszernek megvan a szent tehene. Ennek a mai rendszernek, és a beszélek, a globális világrendszernek, a szent tehene a tulajdon. Ez az, amihez senkin ember hozzászólni, hogy jaj, hát a tulajdon a szentség. Hát azt mondom, jelentem tisztelettel, hogy éppenségen nem. Ö, igenis ö, el kell kezdeni foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy jól van-e használva az a tulajdon, jó kezekben van az a tulajdon, jó ez a rendszer, amelyik a tulajdon kizsigeredésére és a kamattal való ö, manipulációkra épül, amelyikre a, amelyken a, a pénzügyi világ nagyobb összegekkel manipulál, mint amennyi a reália van a világon. Tehát ö, igenis kell foglalkozni ezekkel a dolgokkal, hogy nem jól van ez így és nem fel. Én azért válaszolnék a kérdésedre, hogy, hogy ez pánikkeltése vagy sem. Én teljesen reálisnak értékelem ezt a, ezt a szemléletet, ugyanis fejlődésről, a fejlődésnek van még egy nagyon fontos szempontja, ez pedig a szabadság. Tehát nem csak tudatosnak kell lennie, hanem szabadnak. Na most, hogyha az elmúlt 100-200 év irányvonalát követjük, akkor azt láthatjuk, hogy az a technikai specializáció, amit én nem neveznék fejlőtésnek, a Föld fejletlenebb részének a kizsigerülésével ment végbe. Milliók, milliós tömegek nyomorbataszításával, háborúkkal, jelen pillanatban is tömegek éheznek, járványok vannak, alapvető gyógyszeres ellátás, ivóvíz hiánya, tehát hogyha a föld egészét tekintem egy nagy családnak, ugye ókori kifejezéssel, úgy hívták ezt, hogy meni. ez nem csak egyszerűen a föld, a lakott földet jelenti, hanem a rajta lévő embereket is, és ha mi igazi fejlődésről és igazi felelősségteljes életről beszélünk, akkor, akkor felelősséggel tartozunk, akkor, akkor nem csak a saját nagyvárosunkat, hanem az egész globuszt kell néznünk. Tehát én semmiképpen sem tekinteném fejlődésnek és pozitív folyamatnak azt, hogyha ugyan, tehát belépek egy elegáns étterembe, és a elegáns és finomabbnál finomabb ételeket, és, és gyönyörű üléseken, egy fizékeken ülők, pazar a kiszolgálás, de ha azt látom, hogy emögött micsoda nyomor van a másik oldalon, akkor nem akkor ezt kéne megértetni az emberekkel. Elmegyek egy nagy áruházba, hogy milyen olcsó a farmer, vagy milyen olcsó bármilyen fogyasztási cikk. Azt kell látni mögötte, hogy ébérért dolgozzák, dolgoznak Ázsiában gyerekek, tehát gyerekmunkával hozzák létre azokat az, látni, az hogy A szomszédom tehát... először is azért lett munkanélküli, Igen. mert elvitték oda gyártani. Így, így Másrészt ott pedig olyan, ö, olyan ö, hogy mondjam, drámaiak a körülmények ott, ott rá lehet kényszeríteni azokat az embereket ö, ö, hogy mondjam, ők örülnek annak is, hogyha kihasználják őket pontosabban. Ebben nagyon sok erőszak van, amit így van látunk. Tehát, tehát erőszakosság, Igen. önzés, tehát az európai és a nyugati civilizáció ö, nem csak a, tehát az önzését fel kell számolnia. Nem csak az asztkéz is kell gyakorolni, hanem az teljes önzését és elvakult gondolkodását fel kell számolnia. Én szerintem ez kielégítő válasz lehet a kérdésedre, hiszen ha azt látom, hogy, hogy hihetetlen nyomor, éhínség és, és kilátástan helyzet szaporodik fel a föld lakosságának a nagyobbik felénél, és ez a folyamat megállíthatatlan, akkor én nem ringothatom magamat ilyen, ilyen látszott válság kezelésekkel. Ez, ez a fajta különbség gazdag és szegény között, azért ez nem új keletű, és hát számos forradalomnak is a, a, a hogy mondjam, ideológia volt. De ö, miért nem szűnt meg? Mert a forradalmak sohasem győznek, vagy győztek a történelem folyamán, nem is beszélve arról, hogy a forradalmak egy része, amelyik a tömegeket felhasználta tulajdonképpen saját célra, hogy a végső soron éppen, ahogy a múltkor is említettem, éppen azokat a gazdasági fékeket vette ki az egész rendszerből, megszüntette az államellenőrző, a társadalom ellenőrző funkcióját, és a gazdaságnak teljes szabadutat adott. Bármennyire is látszólag győzött tegyük fel egy forradalom, vagy egy forradalmi mozgás, akkor az előbb-utóbb szépen ment abba a menetbe, abba a folyómederbe, ahol végül is a pénzügyi érdekek diktáltak. Na most tovább menve még megoldási javaslatokon, magát ezt a virtuális világot is fel kellene számolni. Tehát... Valójában van egy... gondolsz most? Nem, nem, nem, nem, nem, nem azt a, a pénzügyi életnek és a, és a gazdasági folyamatoknak ezt a virtuális világát, amelyik már nem valódi értéket állít elő, sőt egyáltalán reális értéket sem állít elő, csak játszadozik, játszik. Kettő hát, mondjuk értékkel. egy, mint mondjuk egy részvény értéknövekedéséből származó haszon. Igen. Ami semmi más, mint az, hogy most többet vagy kevesebbet adnának ugyanazért a papír, miközben a mögötte eleve a vállalatnak a teljesítményentől teljesen függetlenül, vagy alig-alig függ összefügg. Mondok egy, egy nagyon, egyszerű... De nem nagyon. Mondok egy nagyon nem egyszerű, egyszerű példát. Az iszlám világából kell, hogy hozzam ezt a példát, amely rendkívüli módon tisztelek, amellett, hogy minden világvallást tisztelek a maga tiszta formájában. Tehát az iszlámban, amelyik... Én úgy látom, hogy, hogy a szélsőségek ellenére is, tehát szélsőséges megnyilvánulása ellenére is elég határozottan próbál ellenállni ennek a globalizációnak. Talán utolsó olyan pontja a mai világkultúrának, amelyik még próbál ennek ellenállni. Tehát az iszlám világban a kamat, tehát a, pénz, a pénzügyi rendszer, a pénzügyekből keletkező kamatok, azok nem, nem használhatók fel. Tilos ha kamatot kérni. Ö, nem? Vagy tilos vagy kamatot kérni, vagy ha mégis keletkezik kamat, akkor azt nem használhatja föl saját célra, is hanem, hanem, a, hanem a kamatot azt ö, szétosztja oda valakinek. Na tehát tehát, tehát, tehát Na, nem tartják tisztességes jövedelemnek Hogy működik egy, egy bank, vagy egy kereskedés? Az, az, az a munka is ér valamit, amit ő a kamatba fejez ki mondjuk a bankár, hiszen neki az abban van benne a haszna. Akkor ez hogy működik? Az iszlám bankokban valahol nincs kamat. De haszom kell, hogy legyen. Tehát, ha valaki a veszi a, a pénzt, akkor ugyanannyi kap vissza. Hát mi most is van állam kamat, és van kezelési költség, nem? A kettő választodik egy Ö, Az is lehet, hogy. De ez olyan jogi érvelés. Ennek lehet, hogy mélyebbre el kéne mennie a az Elképzelhető, én csak egy példát szerettem volna felhozni arra, hogy, hogy a ha keletkezik is kamat, akkor, akkor azt felajánlják vallásos célra, fölajánlják karitatív célra, fölajánlják egyéb más célokra, vagy egyszerűen csak szétosztják a szegények között. Tehát a múltkos pártát említettem példaként, most azért említem az iszlám világot, mert ez is az aszkézésnek egy bizonyos foka, hogy megtehetném, elmehetnék, tovább mehetnék ebbe az irányba, de nem teszem meg, mert felelősségteljesen gondolkozom, mert nem csak a közvet, következő lépést látom, hanem ennek a. Sokadik lépését is látom, amelyik már lehet, hogy nagyon rossz irányba vinne a társadalom fejlődését. Mm -hmm. Tehát magát ezt a virtuális ö, és álértékekkel dolgozó világot föl kell számolni, mert tulajdonképpen, ö, vagy rá kell kényszeríteni, és itt érkeznék el, én tulajdonképpen az be lehetne nagyon sokat felsorolni az utolsó ilyen ö, társadalomgyógyítási eljáráshoz, hogy magát az egész politikai rendszert meg kellene változtatni, a, a nagy, nagy politikai képződményeivel együtt. Ugyanis ezek a nagy politikai képződmények, pártok, nagyobb szervezetek nem képesek már. Én úgy látom, hogy nem képesek ezt a válságot kezelni. De van ennek reális alternatiája? Igen, van. Én úgy gondolom, hogy a hogy kis közösségeknek, szakmai testületeknek, szakmai szervezeteknek kellene és lakóközösségeknek de egyesületet de egy egy egy kellene... Egy, egy egyesület, vagy egy lakóközösség, most persze sarkítom, hogy fog tudni mondjuk egy, egy külpolitikai kérdésben állásolni? E, igen, mert ez messzire vezetni. Valószín, valószínűleg mert. politológust is meg kellene hívni ehhez a kérdés, ennek a kérdésnek a körüljárásához, olyan embert, aki ebben járatosabb, Nálam azt gondolom, hogy... É, mert igen, ezt úgy el, hogy volt egy király, akkor meghallgatta a népét, úgymond. Igen. És hát akkor döntött, ahogy döntött. Hát legyen király. Most meg van egy parlament, aki nem hallgat meg senkit, mondjuk, tehát... Amíg, én, amíg meg nem nagyon kerül, addig Nagyon kerülgetünk témákat, Igen. nem merünk kimondani, hogy igenis, a helyzet annyira radikális, hogy a behalsi eszköznek is radikálisanak kell lenni, annyira radikálisaknak, amit még mi sem merünk, uh -huh. Még még, gondolni, sem kimondani, hát még kerüls, is, én gondolni, is kimondani, Nem is van egyszerű, meg, mer azért kapásban, mondjuk rávágott, hogy kellene egy királyt, de ha itt ma egy királyt választanának, ugyanazok az emberek, Igen. akkor az nem, lehet, nem hogy, hát hogy drámai következményei lennének, mint bármi. Így van, így van. Tehát, tehát a diktatúrikus, tehát ilyen értelemben, tehát ebből diktatúra lenne, tehát valódi királyság lenne, és hát az 20. század mutatja, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ugyanezekkel az érvekkel, amiket itt most mi felhoztunk, a globális nagy ellen hatalmas forradalmakat és mozgásokat szerveztek, amik diktatúrákban folytatódtak, Ugyan, ugyanannyira nem oldották meg a kérdést. Tehát én ebben is egy picit radikálisabban gondolkozom, abban az értelemben, hogy olyan tehát, hogy az egész politikai struktúrát újra kellene építeni, alulról szerveződők kis közösségek ö, hoznának, ö, delegálnának küldötteket a helyi ö, döntéshozó testületbe, akik a maguk közül arra legalkalmasabbat tovább, elektori rendszerben tovább delegálnák egy, De most ez nem egy így van. területi, nem, nem, most nem elektori rendszer, Vár, van egy, egy, tehát aki már, aki a közösségben a legkiműveltebb, és legalkalmasabb, és legtisztességesebb, ő alkalmas arra, hogy, hogy hogy képviseljen engem, vagy képviselje a közösséget. Kis közösség. Elvileg a választás nem erre szolgál? De igen, de jelen pillanatban az egész választási rendszer nem erre épül. Utána az a, az a választott testület saját maga körül tovább delegál egy magasabb szintre, aki még műveltebb, még, még becsületesebb, még tisztességesebb. Ugyanazt a személyt. Ö, Újra nem, külökét, hanem abból a, a kisközösségből létrejön egy területi képviselőrendszer rendszer, és a területi képviselői rendszerek szintén országos szintre tovább delegálnák maguk közül valakit. Ez csak egy lehetőség, de mondom, ehhez politológus kellene megkérdezni, de egy biztos, hogy, hogy a politikusok, a politikus réteg elidegenedése a, a társadalmi közektől, ez még tovább mélyíti a válságot, tehát pontosan azért belülről kellene. Újra, újra fölépíteni, alulról és belülről újraépíteni, és újra fogalmazni ezeket a kérdéseket. Egyébként más alapokon, de a rendi osztálygyűlős is így épült föl, mondjuk akkor nemzet a nemességet jelentette, és a megyei kisgyűléseken így hívták egyébként, kiválasztották a osztálygyűlési követeket, akik kötött mandátummal mentek oda, tehát azt, ő nekik azt kellett képviselni az álláspontot, amivel oda küldték őket. És vissza is lehetett hívni. Tehát a megyek kizsűrés vissza is hívatta, és ezt meg is tette több alkalommal. Tehát ez is egy ilyen delegált rendszerként működött, a kornak a viszonyai között természetesen, hát 1848-ig, és utána aztán párt Nos, ha jól veszem ki a dolgokat a leglényegesebb, ebből a sok mindenből, ami itt most eddig elhangzott, az az a lépés, ami a mi körünkben minden nap gyakorolható, és ez pedig részben az, hogy ezt a kérdést kört ilyen tudatossággal is járjuk körbe, tehát ne a, a bulvár kinek a színvonalán próbáljuk ezt megérteni, és ne az állami párt, vagy nem tudom, gazdasági propaganda híreit vegyük alapul, hanem tényleg ezt a vizsgátot folytassuk le, hogy hogy függnek össze a dolgok. És a másik pedig, hogy azt mondod, hogy kisebb körbe előadása többi, hát ehhez kell egy nagy szervezkedés, vagy, vagy ez ezt el lehet intézni szinte ilyen családi, minden Mindenképpen kell szervezkedés, tános. csak ezeknek a szervezkedéseknek én úgy gondolom, hogy nem szabad párt alakulnia, tehát nem szabad a politikai sík, tehát ilyen direkt pártpolitikaiségre terelődnie, tehát társadalmi mozgalmaknak kell létrejönnie, és ezek a társadalmi mozgalmak meg fogják találni, hiszen az, egyre nehezebb lesz az élet, az emberek meg, meg fogják találni ezeket a mozgalmakat, a mozgalmak pedig az embereket. Én, én sok minden negatív tendencia mellett én azért alapvetően optimista ember, vagyok és én úgy látom, hogy ez a helyzet még menthető, de nagyon nagyon tudatosan és nagyon és, és szabadon kell dönteni. Szaván kell fogjam a, a filozófust, hogy te hol élsz? Jelen pillanatban két lakéletet életet folytatok, tehát van egy nagyvárosi lakásom és, és van egy vidéki kis birtokom, ahol, ahol tudatosan törekszem arra, amit most az előbb itt végig gondoltam, alternatív energiaforrások felhasználásával, e, saját magam számára élelmiszer megtermelésével. Te is hát, ta, tanulom, tanulom, tanulom, tanulom, igen, nagyon szeretem és tanulom és, és mindenkit. Erre biztatok hiszen uh, egészséges, a, amellett, hogy hasznos egészséges életet is biztosít az ember számára. Köszönjük szépen. Csank Robert volt a vendégünk a nagyvárosi dilemmáknek ebben az első felében, és ha jól láttam Igen. a Mészán és megérkezett az óvás egyesülettől, majd egy, egy kis zene után velem. Folytatjuk a beszélgetést, Robertnek köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen viszont halással, hogy látunk még. városi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk műsorunkat, a nagyvárosi dilemmákat. Csank Robertre emlékezünk a műsorban, aki egy éve nincs a közöttünk, és ő, mint filozófus és vallástörténész, rendkívül fontos gondolatokkal gazdagított minket, négy alkalommal is volt nálunk szerepet a műsorunkban, és ezekből idézünk most. A következő részben a 2009. február 25 i adásból fogunk néhány szemelvényt közölni. Mindjárt az elején belevágunk a közepébe, szó szerint is, mert hogy arról lesz szó, hogy a válaság kedves közepén vagyunk, és hogy mindezt tulajdonképpen annak is köszönhetjük idéző ebben a köszönetet, hogy itt az igények nyakonélküli kielégítése mindenek fölött a, a fontosságot adunk ennek, és valójában ez, ami nem tartható. Igen, hát a válság kellős közepén ülünk most már. Igazából ez a válság, ez erről a válságról már a kedvenc Iromhambas Béla is írt, 60-as években, 70-es években világválság címen jelentetett meg egy kis írást. De ha még visszamegyünk az időben, akkor ugye Nietzsche is már ugye erről a válságról írt, de nagyon sokan, elsősorban konzervatív filozófusok, Ortega és, és többen erről értekeztek már a 19. 20. század fordulóján. Pedig akkor még úgy tűnt, hogy ez a tudományos technikai civilizáció át tudja élni ezeket, a, át tudja vészelni ezeket a válságokat. És legutóbb, amikor beszélgetünk, ha jól emlékszem, már harmadszor vagyok itt, akkor én tetzegettem már, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek, ennek a akkor még csak pénzügyi válságként emlegetett dolognak. Most már ez a pénzügyi válság átment igazából termelési, túltermelési és termelési válsággal. Aztán hamarosan úgy tűnik, hogy átmegy globális válságba, ami hát nagyon súlyos következményekkel fog járni, és nagyon sokan most igazából át sem látják még. Úgyhogy én erről szeretnék majd ma beszélni, hogyha erre kapok lehetőséget. Igen, hát e, valóban már beszéltünk a murkori alkalommal is erről a válságról, aki nyitott szemmel jár, az már e, akkor látta, hogy... E, Pestjesen szóval nem lesz jó vége ennek, ami folyik. Én ezt egyébként a hosszú évek óta így látom. Szerintem teljeséggel fenntarthatatlan az, ami folyik. Akár anyagi, akár lelki, akár szellem értelemben nézzük a dolgokat. Akár a pusztítását is nézzük. És nem csak konkrét könnyereg beszélek, hanem vizuális könnyereg hanem ugyancsak globális menetekbe folyik. Amit egyébként köznapján építészetnek hívunk. És... Tulajdonképpen az történt, egy újabb fokot értünk el, hogy ez átcsapott a politikai és a gazdaság területére, most már mindenki által látható módon. Azóta ugye persze a vícsapó is ez folyik, de ez, ez látható volt már annak előtte is. És hát ugye Róbi mondta, hogy itt a közepén vagyunk a vásárnak, hát attól hogy mi nem is vagyunk igazán a közepén sem. Még, még ez a felvezető szakasz az egésznek és nem állt fölkészülni rédekben a következőkre. Igen, hát akkor pontosítanék, a bevezető szakasz kellős közepén vagyunk. Most van még itt az az idő, amikor vezető értelmiségiek, egyáltalán gondolkodó emberek még tudnának valamit változtatni, fordítani a dolgok menetén. Ehhez viszont nagyon nagy fokú tudatosságra és nagyon nagy fokú önkontrollra és ön önfegyelmezésre lenne szükség, Beszéltünk itt arról, hogy vissza kellene fogni a termelést, vissza kellene fogni a, a fogyasztást, vissza kellene fogni nagyon sok mindent. Elsősorban az emberi akaratot, az, az emberi, emberi vágyak kiszolgálását. Hiszen ha nagyon a mélyre nézünk a folyamatnak, akkor ennek a civilizációnak a, a, az igazi válságát és, és a, a, ennek a válságnak az igazi természete, igazi arca pontosan abban mutatkozik meg, hogy, hogy minden materiális, minden anyagi, minden fizikális és most már lelki szükségletünket is minden áron ki akarják elégíteni. Minden, mindent tálcán az ember elé, a minden apró rezdülését az emberi testnek, anyagnak, pszichének ki akarják szolgálni. De miért azt hát hogy akarják? Még nem akarjuk? Hogy akarom... Akarjuk, igen. Tehát tulajdonképpen ebbe, igen ha Hanvas Bélát idézném, akkor szintén a pálcban mindenki benne van, igazad van. Ebben én is benne vagyok. Mindenki benne van, legfeljebb különböző mértékben, hogy a tudatosság különböző fokán éli meg. Elképzelhető, hogy én már ezt fölfedeztem, hogy a pászkban benne vagyok. Lehet, hogy az, aki tényleg benne van, fel sem fedezte még. Minden esetre, tehát én ebben látom a gyökerét. A, ennek a problémának, hogy minden apró ö, ö, vágyunkat kiszolgáljuk. Már pedig <kül> a... Márpedig, ha ez így történik, gondoljunk egy gyerek nevelésére, ha minden apró vágyát, kívánságát kiszolgáljuk, akkor mi lesz belőle, amikor felnőtt lesz? Tehát igazából semminek sem fog tudni örülni, és, és igazából már akkor a ingerekkel kell bombázni, hogy valamit elérjünk nála. Itt valójában arról van szó, hogy új vágyakat elégítünk ki, vagy pedig inkább ugyanazok a vágyak öltenek, a kielégítetlen vágyak újabb és újabb. Formát. Hisz én úgy képzelem, hogy a, az ember nagyjából 100-500 ezer, de akár sok ezer évvel ezelőtt is nagyjából ugyanilyen volt, mint most. és most talán, csak fegyelmezettebb de, Talán kevés, kevesebb fantáziája volt arra, hogy, hogy milyen módon elégítse ki a vágyat, illetve lehetséges, hogy valamivel eredményesebben tudta a saját vágyait kielégíteni, tehát elégedettebb lehetett az életével, és ezért nem törekedett arra, hogy újabb és újabb módokat találjon a érzékiek Mind a kettő igaz, <tos> amit említettél, egyrészt uh, régi vágyok uh, uh, egyre uh, furmányosabb, egy, egyre, egyre uh, különlegesebb kielégítéséről van szó. A régebbi kultúrák társadalmak emberének sokkal kevesebb ideje volt sokkal több időt töltött effektíve fizikai vagy szellemi munkával. Ebben jobban kifáradt. A társadalmi közeg, ami körülötte volt, elnézést kérek, a társadalmi közeg, ami körülötte volt, jobban szabályozta, az extrém dolgokat jobban visszafogta. Ebből fakadóan annak, ami maradt, szabadidő, meg kisebb örömek, jobban tudott örülni. Valódi kielégülést érezhetett. Plusz amit mondtál, az is hozzájut, hogy a, a felszabaduló, tehát a polgárosodás és a polgári léttel és a nagyvárosi léttel együtt járó szabadidő plusz szabadidő és a viszonylagos anyagi jólét eljuttatta oda az, az embereket, hogy egyre újabb és extrémebb vágyak jöttek a felszínre. Szintén Hambos Bérát idézném, hogy, a, hogy végül is az ember a tízezer bőrű tűzgyermeke. És, és hihetetlen mélységek vannak az ember tudatalattiában, de az nem arra való a tudatalatti, hogy abban állandóan kotorászunk és újabb és újabb vágyakat hozzunk elő, és azokat kiszolgáljuk, hanem pont arra, arra való lenne, hogy fegyelmezzük valamilyen módon. Ne elfolytsuk, hanem nézzünk szembe, és fegyelmezzük önmagunkat, és, és próbáljunk egy, egy viszonylag tiszta nemes életet élni most ez lenne a megoldás, erről beszélgettünk a múltkor, csak most már sokkal durvább a helyzet. A megoldás valóban az lenne, hogy visszafogom magam, fegyelmezem magam, figyelembe veszem a mellettem lévő akaratát, és figyelembe veszem az egész közösség érdekeit. Az még lehet, hogy elégedetlen maradok. Most az előbb azt mondtad úgy, hogy a régi jobban le voltak foglalva az emberek valami, Na, a következő részben a tőke természetéről lesz szó, valamint a társadalomról és a közösségekről, tehát szintén a, a válságnak a tükrében folytatjuk a, a témánkat. Nyilván ők ö, valószínűleg a, a, a tőke természeténi fog is beszélgettünk már. Aminek egyfajta demonikus természete lett. A tőke természeté fogva. Az az érdekük, hogy. Még több pénz, még több pénz, még több profit ö, gyakorlatilag ö, nem veszik észre, hogy ezzel önmag, önmagukat is elpusztítják, hiszen, hiszen a társadalom az egy, az egy komplex szervezet, tehát nem arról van szó, ez olyan, mintha az ember folyamatosan csak a lábát táplálná, nem adna ö, energiát a, a fejének, a kezének, tehát egy összetett komplex szervezet a társadalom, ugyanúgy megvan benne a hely a kultúrának, a művészeteknek, az irodalomnak, a gazdaságnak, a, a filozófiának, tehát a látszólag nem profitorientált részei a társadalomnak, azok ugyanannyira fontosak, és hogyha azokat nem tápláljuk, akkor egy oldalú lesz, a társadalom végül elsorvad és elpusztul. Ezt látni kéne annak a globális tőkének is, aki ezt most nem akarja látni. És igazából lehet, hogy az utolsó, Három hete van hátra mondjuk a civilizációnak, jó az utolsó három hétben is még kétszeresére fogja növelni a bevételét, és utána bedobja a törököszönet. Hát, hogy növeli kétszeresére a bevételét? Hát Különböző furmányos módokon. De furmányos, furmányos. De az a furmányos, az nem rajtad múlik? Ö, az egyénen már nem múlik semmi. Ha a... én nem vásárolok még egy, nem tudom én micsodán, még egy. Tejet, a tömegtársadalomon az egyéni akcióknak már nincs, nincs igazán, én, ez az én véleményem, lehet, hogy nincs igazam, én a kis közösségekben látom a megoldást. Tehát egy, Egyéni akciókkal azt, hogy én nem veszem meg, ter természetesen nem veszem meg, természetesen, hogy az őstermelőtől vásárolok, de, de ezek az egyéni akciók már nem hoznak megoldást. Kis, Kisebb-nagyobb közösségek, együttes mozdulás, és majd erről ma... hogy Kisebb-nagyobb közösségekről beszélünk, vagy pedig egyéneknek a... Hát a Nyilván a kisebb-nagyobb közösségek is tudatos egyénekből állnak össze, viszont hihetetlen erő van. Tehát, tehát hogy mondjam, a, az egyének, össz, az egyén, tehát a közösség mindig több, mint az egyének összessége. Megjelenik valami plusz energia, valami plusz erő, oda-vissza kapcsolódásokkal egy, egy olyan megtartó erő, amely pont egy ilyen, egy ilyen rendkívül kielezett és kritikus helyzetben, ami jönni fog, megtartó erő lehet. Az, az egyén fizikailag sem biztos, hogy meg tudja majd védeni önmagát, 10-15 ember meg tudja védeni egymást adott esetben. Vagy ha 10-15 ember egymást közelében vesz földet vagy házat, egymást uh, meg tudják védeni mindenféle értelemben. És le, lelki megtartó erő is. Azt lehet érezni azért, hogyha 15 értemes ember leül beszélgetni, akkor ott az, valami megszületik valami olyasmi, ami, ami az én egyéni gondolataimban talán soha nem születte meg. Szóval ugye a tőkének a viselkedéséről. Ö, én most már azt is lehet látni, hogy a legjobb közgazdászok is már kezdik belátni, hogy ez trend ez a mostani állapot. Magyarországi közgazdasági elemzést húlostam azt. A következő részben pedig átvezetés volt éppen a zászó, a római klubról lesz szó valamint a nagyvárosi életről és a, azzal szemben a, a vidék kiéletnek a lehetőségéről. Tehát egy lényeges pontra érkeztünk, hogy a romai klub, aki, amelyik már 40 éve vizsgálja ezeket a folyamatokat, mit is mondott erről a válságról. még idejében. Senki nem vette komolyan ezeket a félmezetéseket. Újabb és újabb jelentések készültek egyébként, egy -e kifinomultabb módszereket alkalmaz, és a végeredmény nagyjából ugyanaz lett. És ilyen jelentésekből tudjuk azt, hogy például a, a nyersanyagok kitermelése esetében van egy ilyen túlszaladási effektus, tehát hogy a fogyasztás növekszik, a kitermelés növekszik, és van egy, egy rövid periódus, amikor a rendszer túlszalad azon a lehetőségen, amint tulajdonképpen létezhetne, tehát túlpörög. És, és korlátson minden nagyon jólnak. Igen. Áldással. Tehát egyszerűen képes még túlszaladni is, és utána aztán egy hirtelen visszaes, és következik be. Ezt már a 70-es években a Ariol Pecsey féle általában kezdeményezett kutatások során kimutatták. Ö, más kérdés, hogy ennél még. Hm, ö, negatívabb, tehát rosszabb kilátásokkal kecsegtettek akkoriban. Ők nem hitték, hogy ennyi ideig fel lehet, fel lehet tartani, ezt a rendszert minden, mennyi ideig végül is azóta étezik, de azt csak annál nagyobb. Hát a túlélés lehetőségeiről beszéltünk a, a szünet előtt, és hát arról volt szó, hogy... A nagyvárosi élet az, ami leginkább kivantéve sajnos, és ugye a nagyvárosi dilemmák elős közepén ülünk itt a műsorban is, tehát a nagyvárosi élet leg, most a legsérülékenyebb. Az a nagyváros, amelyik az ókorban, a középkorban a civilizáció középpontja volt, amelyik, amelyik megtartotta a vidéket, amelyik adott esetben raktározta a vetőmagokat, és egy vidéki katasztrófánál oda lehetett fordulni az ókorban is a nagy templom a középkorban a földes úrhoz. Ő adott a jobbágyainak vetőmagot, hogyha az éhen haltak volna. Most éppen ez a nagyváros, amelyiknek volt egy megtartó ereje, volt egy, egy, egy, egy, egy szellemi vezető ereje, ahol a hatalom és az értelmiség, a tudomány és a kultúra összpontosult, és a, legszebb, a, le, a tudomány és a kultúra a legszebb alkotásait hozta létre, most rákos sejtként viselkedik, és igazából önmagát is felfalja, és, és azt a vidéket is, amelyik tulajdonképpen eltartaná a közeget. Tehát lényegében ez a, ez a nagy, nem csak a nyugati civilizáció, a nagyváros ö, ö, katasztrófája is, és a város katasztrófája, amely ezt a belső megtartó erőt elveszítette. Tehát ebben az értelemben most a legtörékenyebb pontja az egész kultúrának a, a nagyváros. Ezért úgy gondolom, hogy a, a vidék relatíve, hozzátenném, relatíve nagyobb túlélési esélyt ad egy ilyen globális katasztrófa es, esetén, de ehhez azon túl, hogy kellenek termőföldek, újra meg kell tanulnunk a földet művelni. És lehet, hogy robbanó motor nélkül kell újra megtanulnunk a földet művelni, lóval, tudnunk kell újra állatokat tartani, tudnunk kell újra szőlőt művelni, tudnunk kell újra zöldségeket, gabonát termeszteni, tudnunk kell újra hagyományos ö, tüzeléssel, energiát előállítani, tehát ö, mindenféle kertíny esedékkel, fával, mindenfélét hasznosítani, úgy, ahogy a régen a faluk közösségek és a falusi emberek. Tehát lehet, hogy még az utolsó utáni pillanatban adakérnek fordulni a, a régi öregekhez, és újra megtanulni az életben maradásnak a lehetőségét. Ö, tudnunk kell melegvizet készíteni úgy, hogy nem a csapból folyik, és így tovább sorolhatnám. Természetesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell visszamenni a középkorban, hanem a tudomány fog megoldást adni. Tehát, hogy olyan új energiahordozók jelennek meg hirtelen, tehát az a válság helyzet kényszeríti az emberiséget, hogy azokat a technikai vívmányokat, amiket eddig mondjuk az olajlobby visszafogott. Hát igen, azokat az hirtelen az elővegyük, és gyorsan megmentjük hát, vel az emberiséget. Igen, olyan csekk, olyan. A következő részben pedig a természeti erőkről és a szociális gondoskodásról lesz szó, valamint a közösség kontra egó, tehát közösség kontra önzés kérdését vesszük, hát erről erről lesz szó. és élni velük. A másik, hogy kell egy olyan hihetetlen szociális gondolkodásnak kialakulni és, és szociális érzésnek, hogy ez csak közösségben. Tehát ha bekövet, ha tényleg bekövetkezik egy ilyen, és akkor még nem beszéltünk a, a, a globális felmelegedésről, tehát a természeti katasztrófáról, ami majd még csak rárakódhat erre az egészre. Tehát ez kell egy szociális érzékenység, egy összefogás. Tehát ez csak közösségben élhető túl, ott közösségi szabályokat, ott valóban igazi demokratikus szabályok szerint kell kialakítani újra közösségeket, ugyanakkor kell tudni választani vezetőt a tehetség, a képesség a szakértelem alapján, és van még egy szintje az egész folyamatnak, el kell tudni nekem odáig jutni, hogy az egómat, levegyem, vagy olyan minimális szintre visszaszorítsam, mert a, a nagy ego, ami szerint, amit szerintem éppen a globál kapitalizmus dolgozott ki szintén, hogy valós is meg önmagad, legyél önmagad, te legyél a legkülönlegesebb, legegyéni sugárzik a reklámokból mindenhonnan. Na most a túlélés pont, túlélés egyik eszköze pont, az lehet, hogy az egót levettem, és, a, és megpróbálom az egómat olyan módon visszaszorítani, hogy képes legyek a másik emberrel normális kapcsolatra, és ő is képes legyen velem, és nem csak egy-egy emberre, hanem egy egész közösséggel. Tehát ez egy, ez egy nem csak gazdasági, hanem teljesen újra kell gondolunk a gazdaságunkat, teljesen újra kell gondolunk a társadalmat, a, a személyiségképünket, a világképünket, csak egy ilyen ö, ö, teljes... Ö, Metamorfózison átalakuláson átment ember, és közösség lesz képes szerintem. Tehát, és én azt gondolom, hogy erre képesek vagyunk. Tehát erre az emberiségnek legalábbis egy része még képes. Egy ilyen pozitív gondolkodásra és egy. egy tehát arra nincs semmi garancia, hogy, hogy mindenki képes erre. Nos, a következő részen megint visszatérjünk a fogyasztási aszkézishez modasz Ugyanakkor a másik végletben pedig a folyasztási perverzióról lesz szó, egyik véget, másik véglet. És a vége felé pedig a az gazdálkodás, és ezután megint rövid szünetet tartunk zenével. Most ilyen fogalmi párokat szeretnénk akkor ugye beszéltünk arról, hogy a válság túlélésének egyik. Tehát a, a fő filozófiai fogalma ugye a civilizációs is, erről beszéltünk. Ezzel szemben ma ugye egy ilyen fogyasztási perverziót élünk meg, neve, nevezzük ezt így, eh, ahogy, a, ahogy mivel kezdtük a beszélgetést, tehát minden áron és minden módon kiszolgálni az érzékeinket. Ezek általában egyébként a hanyatló civilizációknak a jellemzői. Tehát eh, mind a hellnizmus korában, mind, mind a római eh, birodalom bukása körül. Tehát eh, minden hanyatló civilizációra jellemző egyfajta... Egyfajta perverzitás, fogyasztási perverzitás és életmódbeli perverzitás is. Én azt gondolom, hogy amit említettél, nyilván ennek a válságnak lehetnek és remélem lesznek is fokozatai. Ha egyik pillanatra a másikra dől össze és a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, amit felvázoltunk, akkor tényleg, ahogy Gábor fogalmazott, az Isten mentsen meg bennünket, mert másban már nem igazán kapaszkodhatunk, mert tényleg valóban 1 2 3 százaléka társadalomnak élheti túl. Azok, akik még időben léptek, akik időben vidékre költöztek, ráadásul közösségben költöztek vidékre, még meg vízképesek víz voltak visszamenni egy későkor... És késő akkor... és még vettek egy puskát is maguknak. Ö, igen, igen, szóval ez, ez tényleg nagyon szomorú, uh -huh. mert elképzelhető, hogy a fizikai életért is küzdeni kell, Uh, remélem nem ez a legszomorúbb forgatókony valósul meg, és nem ilyen hirtelen, akkor viszont valóban van értelme már most felkészülni arra, hogy a városok környékén, hiszen a középkori város így is épült fel, gondoljatok bele, hát mi minden, minden városlakónak volt egyben saját földje is, ugyanakkor a városnak is volt úgynevezett közös földjei amiken állattartás folyt, amiken bortermelés folyt, tehát vissza lehetne térni a város környéki gazdálkodáshoz, ez viszont megint csak szembe menne a globális tőke érdekeivel, hiszen neki éppen a minél nagyobb, minél távolabbul utaztatott kereskedelem az érdeke, szemben ugye akkor ez a kereskedelmet egy lokális szintre korlátozná, a legrosszabb forgatópén, amit én felvázoltam, az viszont magát a kereskedelmet is megszüntetni, maximum áru kereskedelmet jelentene a különböző közösségek között, amelyeket. Egyfajta áru cserét. Egyfajta áru cserét jelen van ma is. Nagyon sok jó példa ilyen talentum közösség, vagy persze hasonlóan jó nevű üzék, ahol nem pénzt cserélnek az emberek, hanem, hanem én segítek neked, te segítesz nekem alapon. Még az APEC nem találja ezt majd. Ez nekem az annak. a vélemény, hogy az APEC ö, nem sokat tehet, mert nem. Szednek be pénzt, tehát azt a pénzt, amit beszednek, annak a százalékát oda lehet adni, de mert nulla forintot szednek be, és nincs értéke, forint kifejezhető értéke, ennek a százalékát meg lehet adni, vagy pedig elmegyünk takarítani az apekre. Igazából civilizációs per perverzitáshoz, akár még ez is hozzátartozhat, hogy mindent megadóztatnak, akár darabszámra megszámolják az almát a fán, és azt is képesek megadóztatni. Én azt gondolom, oda, valakinek azért... nincs pénzből bevételek, a legfeljebb azt mondja, hogy jó rendben, akkor kapsz te is 20 kilo almát, elvihetebb. Igen, hát ez végül is egy, egy középkori módszer, ahol uh, nyilván terményadót fizettek. Én azért egy pozitívabb képpel zárnám ezt a beszélgetést a magam részéről, mert tényleg nem szeretném a hallgatókban egy ilyen világvége hangulat maradna meg. Uh -huh. Egy... Reális, tehát ez, egy, ez egyfajta lehetőség és egyfajta uh, realitás. Én azt gondolom, hogy most még uh, idejében vagyunk, hogy erre a bizonyos titanikra, amiről ugye Gábor sokat beszélt és írt, ne annyi mentőcsónakot tegyünk fel, ami a, ami a népesség egyharmadát képes megmenteni, tegyünk fel annyi mentőcsónakot, még most az utolsó pillanatban, mielőtt elindulna, vagy kérjünk öltsen egy másik hajóról, vagy készítsünk a hajó mentőcsónakokat, Euh, még most képesek vagyunk rá, tehát még most sok okos értelmes ember képes lehet kivezetni a társadalmat ebből a totális globális összeomlásból, de az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Tehát egyszerűen nincs idő már tovább gondolkodni és beszélni erről, cselekedni kell. Ezt hozzá kell tegyem, hogy a a mentőcsonyokokban be is kell szállni. Az eredeti történetben is az volt egyébként, hogy csomó nem kívánta beszállni ezekbe, hiszen a hajó volt világítva és meleg volt, míg a mentőcsónak pedig sötét volt és hideg igen, volt, igen. és a hatalmas nagy Atlantilóceán volt közepén fogalmuk se volt, hogy jöne bárki is és mikor, és, és jobban féltek a mentőcsónakoktól, mint a nagy hajótól. Ezért az első csónakok félig üresen sem egyébként el. Magyarul a Csónakban volt a beszállás, az a technikai civilizáció elhagyását jelenti. Így van, Így van. De úgy, hogy nem tudom, hogy hova is megyek és, és milyen sorsom lesz. Tehát teljes bizalommal lehet csak ezt a lépést megtenni. És, és ez egy nagyon radikális lépés, hogy a Csónakban volt a beszállás. Tehát egy dolog az, hogy legyen Csónak, de másik az, hogy nekünk oda be kell szállni. És hát ezt, ez, ez, a, ez az, az értelmiség felelőssége amiről beszélgettünk, hogy képesek legyünk felvilágosítani az embereket, és beszélnünk hozzájuk. Hogy hallgatunk között egy SMS-t, hogy a nyugati civilizációnak így is úgy is vége lesz írta, és ezért kikelemelhetem, hogy a nyugati civilizációnak valószínűleg ebben talán igaza is van, de azért úgy kell élnünk, hogy ne legyen az emberi civilizációnak is vége. Igen, azt hiszem, ebben egyet Köszönjük szépen, Csank Robert. Volt ma a vendégünk a Nagyvárosi Dilemmák első részében, és Gerle János már itt várkin, úgyhogy mindjárt csatlakozik hozzá. Falling, listen to me. Yeah. Listen to me. Folytatjuk műsorunkon a Nagyvarasi Dilemmák, Bányai Gézával és Kolundzsia Gáborral, és Csankó emlékezünk, aki egy évvel nincs közöttünk, és az ővel készült műsorokból idéztünk és idézünk a legfontosabb részekből. A következő hát adás, amikor szerepelt, és körünkben akkor volt utoljára 2009. június 17-én volt, és ez a mostani vidámabb zene teljesen helyén való volt, hiszen egy vidámabb téma következik, a kemény hát, világvége hangulat után, még pedig a, zengő, a zengőnek a védelme, a zengői csaták, ami végül is györgyalámban ért véget, tehát felemelő pillanatoknak lehetünk tanulni, és hát ezekről lesz szó a következőkben, mindjárt az első részben a beavatásról. Kedves rádióhallgatókat, hát valóban az a megtiszteltetés ért engem annak idején, hogy 2004-ben, illetve 2005-ben Résztvehettem az Egy védelmében. Természetesen én nem egyedül, Debrecenből sem egyedül, hanem a, a volt egy kis filozófus körünk, és annak a, a, azokkal a társaimmal együtt mentünk, le döntöttünk úgy, hogy, hogy ebben részt kell vennünk, tehát lelkismeretünk úgy diktálta, és ott érdekes módon hasonló indoklással vagy hasonló belső attitűddel elindult emberek sokasságával találkoztunk, akik az ország különböző részéből indultak el, és egyszer csak az engőn találták magukat, és ott voltak egy hétig, aztán két hétig, aztán visszajártak, és végül valóban egy országos mozgalom alakult az egész. Annyit még hozzátennék, hogy a helyi civilek nagyon erősek voltak. Tehát az ottani civilek az engőért mozgalom példamutatóan nagyon jó szervezet volt, nagyon megtervezett volt minden lépésük a, a sajtó felé, a, a többi civil mozgalom felé, a helyi lakosság felé, az önkormányzatok felé, amiben sajnos Magyarországon az önkormányzatok gyengék, kispénzűek, és ebből fakadóan nagyon erősen fönnáll a korrupció veszélye. Tehát tulajdonképpen a saját önkormányzatokkal szemben is meg kellett védeni magukat. Ettől függetlenül nekem, tehát személyes, óriási személyes élmény volt. Én úgy szoktam emlegetni, hogy van az engő előtti életem és az engő utáni életem, tehát az engő valóban egy, egy sorsfordító élmény volt számomra. Azon a hegyen a rendszerváltás óta először Gábor többet tudna mesélni, hogy magát a. a az általunk ismert politikai rendszerváltást, 89-es politikai rendszerváltást megelőzte a Dunakör mozgalom, és úgy éreztük mi ott az engőn 2004. februárjában, hogy egyfajta szellemi, benni rendszerváltásnak az első lépése lehetett az engő. Ott igazából ez egy, számomra egy beavatással fölért, most nem akarok igazán nagy szavakat hangoztatni, szinte egy, egy szellemi beavatással fölért, fizikai próbatétel is volt, lelki próbatétel is, és e, életre szóló barátságok is szövődtek a hegyen. Tehát a, a rendszerváltás utáni e, első komoly civil összefogás volt, amely tulajdonképpen győzelemre, e, tehát győ, győzelemre tört és is győzött, ami párját vitkítja tulajdonképpen a 89 óta állt el történelmünkben, és amiért érdekes, és amiről érdemes beszélni majd, hogy, hogy ebből 2004 és 2005-ben uh, kinőtt egy úgynevezett civil összefogás az élhetőbb életért és környezetért. Ez az, ez az, amiről érdemes lenne ma beszélni. És nagyon érdekes módon, mintha ebből nőtt volna ki egy picit, vagy ennek a, a szellemi gyökeréből nőhetett volna ki az élőláncmozgalom, mozgalom, uh, nem, nem a, ami munkánkból természetesen, hanem az egész zengői hangulatból is, a zengői szellemből nőhetett ki az élőlánc, vagy a lehet más a világból, ami már korábban is létezett, és elég jól működött, nőhetett ki a lehet más a politika, megtermékenyülve az zengői gondolatokkal, és általában véve ez azok a civil mozgalomokkal, a következő részben pedig hát más, már politikánál tartunk, a politikai tőkéről lesz szó, és hát az előző hangulatot folytatva a katarzisról. Tulajdonképpen 2004 után környezeti tőke lett, erkölcsi tőke lett, és aztán pedig politikai tőke is, és ebből a politikai tőkéből valóban nőttek ki mozgalmak, amelyek a napjánkra már pártokká alakultak, a, mielőtt ebbe belemennék mélyebben, reagálnék gyorsan arra, amit felvetettél. Tehát végülis az engőt sikeresen meg, megvédtük a többi civil mozgalommal együtt, vagy a civil szerveződéssel együtt, és, és valóban köszönet és hála mindenkinek, aki ebben részt vett. Valószínűleg a Pécs átpasszolt, a Tubes átpasszolt lokátor problémás. Valószínűleg ott sem fog megépülni. Tehát ott is olyan, olyan erős lett a civil összefogás. Tehát, annak idején a. 2004 nyarán, amikor leültünk beszélgetni először a, a civilekkel, hogy, hogy ebből a környezeti erkölcsi tőkéből legyen végre politikai tőke, civilpolitikai tőke, akkor mindenki úgy meglepődött. És mi, mindenki, hiszen olyan, olyan, olyan idealista és nagyon tiszta lelkülettel jöttünk ki ebből az engői, ezekből az engői csatákból, és mindenki meglepődött, hogy valóban nagyon komoly, erkölcsi tőkével rendelkezünk, amelyet most át lehetne váltani politikai tőkével, de senki nem tudta, hogy hogyan, milyen irányba induljon el. És ami nagyon-nagyon pozitív volt az engőn, hogy a legkülönböző világnézetű emberek, a legkülönböző politikai, egyébként különböző politikai pártállású emberek, a legkülönbözőbb világnézetű, vallású, gondolkodású emberek hihetetlen egységet tudtak alkotni a hegyen. Tehát ez olyan szinte katartikus élmény, tehát megtisztulás élmény volt számomra. És azok számára, akik, akik ott voltak. És, és még utána egy-két évvel is megvolt az az egység. Ezután viszont sajnos bekerülve a magyar, a magyar politikai közéletbe törésvonalak jöttek létre. Tehát törésvonalak bizonyos világnézeti erővonalak mentén, és így aztán különböző kisebb-nagyobb mozgalmak jöttek létre, ami pontosan nem illeszkedik egyébként az engő szellemiségéhez. Nos, ezzel a végszóval térünk át magára az engői csatáknak a ismetetésére, és ezzel kapcsolatban bár furcsa a szó a csaták után, hogy a szeretetre és az erőszakmentességről lesz szó. Maga a hegynek a védése 2004 februárjában ott valójában nem történt. Tehát ott, ott, ott, ott kar karhatalmi erőket vetettek be, de, de azokat végül is, azok végül is levonultak. Mindjárt fogom mondani, hogy miért. Másodszor volt egy árokásás lent a hegylábánál, azt, azt jelképesen ugye vissza is temettük. És harmadszor következő februárjában újra megpróbáltak fákat kivágni, de nem sikerült, és akkor volt az, hogy beleütöttek a fákba vasokat, és megpróbálták a zöldekre fogni. Tehát akkor ilyen lejáratókampány indult. Végül is nagyon jól jöttünk ki mind a három dologból. Elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon. Tehát, hogy akik ott voltak az öngőn, azok rendkívül tudatosan mentek oda. Tehát ezt szeretném Tudták, hogy miért mennek, és tudtak áldozatot hozni. Tehát önmagukat oda fákhoz, vagy gépek elé feküdve, vagy gépekhez magukat, vagy egyszerűen csak egymás karját összefogva, nagyon erős akaratról is itt tettek tanul bizonságot. És a másik, ami nagyon-nagyon komoly tőkét jelentett, az, hogy sikerült egyesíteni a, a szeretetet, tehát az európai keresztény fogalmát a keleti hindú erőszakmentesség fogalmával a hegyen. Ez, ez olyan mértékben tudatos volt, hogy ki is volt írva, Igen. A transzparensekre ki volt írva. Mi uh, volt pontosan írva? Hát, hogy uh, egy előre megfontolt uh, kiránduláson veszünk részt. Tehát Igen. ilyen kicsit humoros szövegek uh, meg, hogy valóban tehát az erőszakmentesség a szeretet, Igen. ezek uh, be nem Benne Előre be nem jelentett uh, kiránduláson veszünk részt. Aha és ami nagyon lényeges, hogy az agresszív elemet sikerült kikapcsolni. És mm. egyébként hogy sikerült? Mert visszatérve az elejéhez, egy picit nagyon sokan érkeztünk az országból különböző helyekről, és az ottani civilek, az ottani lakosság szinte katonai fegyelemmel. Készült fel a helyzetre, tehát mind, pontosan tudták, hogy, hogy hol fognak minket elszállásolni. Az országból bárhonnan érkeztünk, kaptunk enni, innivalót, elszállásoltak minket, autóval vittek minket, fölvittek a hegylábához. Minden hajnalban már kimentünk a hegyre, mínusz 15 fokok voltak. Korábban kellett fölérnünk, mint, a, mint esetlegesen a, a favágóknak vagy az őrzővédő embereknek. És aztán ez, ez minden nap megismétlődött, és végül február 13-án hajnalban jött fel végül is kb. olyan 80-100 fős őrzővédőtársaság, akik megpróbáltak minket ö, erőszakkal levinni a hegyről, de nem sikerült. Pont azért, mert mi kikapcsoltuk. Hát, ha mi is erőszakkal léptünk volna, vagy vissza, akkor valószínűleg elveszítjük ezt a csatát. De mivel sikerült az, erőszakos, az erőszakot, mint elemet kikapcsolni, és valóban mindenki... Egyszerűen csak lefeküdt, leült, beszélgetett, kedvesen szólt hozzájuk. Egy idő után, elteltően jó fél óra, akkor... Uh... Egyszerűen megunták. Uh -huh. tehát, tehát nem mert mondtad, hogy de, le, lehúztak. Vagy igen, lehúztak, de hát nem tudták nagyon, nagyon messzire vinni. Fölállt nem... hát és visszasétált, uh -huh. és egy idő után látszott, hogy ez reménytelen a részükről, uh -huh. mert, mert ha elhúznak két embert, akkor a helyére beáll tíz, és közben a környező falvagó egyre többen és többen jöttek föl. A következő nap már egész Magyarországról jöttek. Tehát 11 én szombaton már sok száz ember Soprontó nyíregyházáig elindult, és ott volt a hegyen. 12-kor. És akkor jelentette be a kormány, hogy akkor elállnak egyelőre az építkezéstől. Tehát egyben örömünnepés változott rögtön ez a, ez a küzdelem, ami valóban ember és, és férfi próbáló volt, bár nagyon sok nő és gyerek is volt fönt a hegyen. Tehát. Na most az agresszív elem kikapcsolása, amit kérdeztél, az csak tudatosan megy. Tehát felvilágosít a, felvilágosítással, közvetlen kommunikációval és ott ez a hegyen megtörtént, meg lent a környező településeken ez megtörtént. Minket úgymond felkészítettek, és hivatkoztak is a keresztény szeretetre, és a, és a hindú ahimszára, az erőszakmentességre. Maga Gandhi is egyébként, amikor, amikor ír a nyugati filozófiáról és a civilizációra, akkor kihangsúlyoz, hogy, hogy Európa sokkal magasabb szinten járna már, hogyha a forradalmi mozgásaiból az agresszív elemet ki tudta volna kapcsolni. Tehát például, mondjuk tüntet. Attól lehet határozott egy, egy forradalmi mozgalom, hogy, hogy nincs benne agresszívelem. Tehát mondjuk le lehet, mondjuk az, mondjuk utcága, az, volt, le lehet az utcára. az utcára, oda lehet állni katonák elé, de ha nem csinálok semmit, akkor engem igazságtalanul erőszakosan elvisztek helyem a másik tíz. Az egész a Félországot nem lehet elvinni. Hogyha én nem. Ö, tehát igazából a, a 2006-ban elindult úgynevezett forradalmi mozgásokból, amelyek ugye kormányjelenes, majd rendszer ellenes tüntetések kialakultak, azok is valószínűleg azért hát futottak zátonyra, illetve csak azért sikerült részben eredményt elérniük, mert az agresszív elemet nem tudták kikapcsolni. Tehát, hogyha egy öntudatos tömeg leült volna az utcára, mondjuk 100 ezer ember, akkor az sokkal, de sokkal mondjuk bénítóbb hatású, akár a rendfertartó erőkre is. A következő részben pedig a civil összefogás a élhetőbb Életért és Könnyeletért című Hát szerveződés, amit a Csank Robert kezdeményezett, ennek az alapvetéseiről lesz szó. Alapvetően hát Debreceni és környéki civil szervezetek alakították ezt, de a beszélgetés ennek a jelentős része Budapesten volt, és én, én módon magam is résztvevője voltam ezeknek egy része lakás, én állam volt, és tényleg különleges emberek jelentek ott meg a politikai paletta minden oldaláról, releváns gondolatok hangoztak el, és ezekből a releváns gondolatokból fog most itt is elhangozni egy viszonylag hosszabb részben a legfontosabb része. Az első részben én idézem ezeket, aztán utána a Csank Robert fogja folytatni. Itt három szintről van szó, és most annak idején is úgy beszéltünk ezekről, hogy először a az alsó szinttek szintről beszéltünk, majd egyre följebb és följebb lévő dolgokról, és most is így érdemes erről beszélni. Tehát e, ugye, de az alsó szint sem alacsony, egyáltalában nem. Tehát onnan indítottunk, hogy alternatív gazdaságos társadalom politikára lenne szükség. Ez önmagában nagyon kemény radikális dolog, ami túlmutat ezt a József élve mai kocsmán. Szóval, amelyik figyelembe veszi azt, hogy itt valóban a végidőket éljük, mondjuk ki magyarul, és radikálisan más módszerekre van szükség, mint ami, ami, most, ami most zajlik. És előbb be is hangzott, nem szabad leragadni a környezet és természetvédelemnél, mert ez folyamatos utóvédharc lenne. Tehát itt egy aktív kezelésről van szükség, átfogó szemnélet kell képviselni, működőképes alternatívát felmutatva, és ez nem ö, egy, egy szlogán, ezek valóságos dolgok. Itt vannak konkrét nevek. David Cortán, aki a tőkés mm -hmm. Társaság világoralma című könyvet írta meg, vagy, hogy magyarokat mondjak, a riskatiból Tibor, Siklaki István, ö, akik Magyarországon végeztek nagyon komoly ö, munkásságot azon a téren, hogy hogy lehetne és, és működőképes alternatívát magyarul mert a Liska modell az azért kivott tovább, és... Tehát ezek nem Én. régből kapott Én. feltételezések, hanem nagyon konkrét dolgok. Ezek ott a gazdasági téren. De társadalmi politikáról is beszéltünk, ott van Magyarja Kis István. Lehetne folytatni a névsort akik nagyon komoly munkásságban bizonyították be, hogy itt igenis van alternatíva. Igenis van kitörési pont, nem igaz, hogy, hogy vagy jó vagy, vagy bal Igen, vagy. Nem, nem igaz, hogy csak államszocializmus vagy államkapitalizmus létezik, mert ma ugye ebbe a zsák akarnak minket beletolni, hanem valóban van sajátos, és éppen magyar modell, nemzetközi modell is, de különösen. Megjelenik, hogy a magyar kutatók éppen Magyarországon, itt van a Kárpát-fensében tudtak volna felmutatni, ha hozzák volna. A magyar modell -ma, ezt, ezt azért ezt. Csak hogy félre ne ér, csak, ugye, hogy ne ilyen turul dolog, nem, nem, nem képzelje valaki, nem. hanem ha jól gondolom, akkor azt jelenti, hogy az itteni környezeti és hogy mondjam, gazdasági variálitásokra alapuló modell ami a múltunkban benne van nem a csak, Nem, van, csak, hanem, hanem teljesen új társadalmi, teljesen úgy tulajdonviszonyokat vette föl, ami egyébként 1956-nak is hiszen uh -huh. ugye most ünnepeljünk ünnepel, éppen tegnap ünnepel, De mitől magyar? Attól magyar, hogy, hogy magyar emberek fedezték föl először a világon. Ja, értem. Először a világon, például, például német László minőségforradalmában okay. leírja a uh, Kert Magyarország mm -hmm. modellben sok mindenben. Tehát, tehát hogy de te a Nem, nem, nem, nem, nem a, a nem, e, nem, nem, nem, nem, nem, hanem a magyar találmányok sor. Egyrészt, másrészt, lehet, hogy éppen a magyar lelkület, hogy a magyar típusú ember alkalmas arra, hogy ezt az áttörést végrehajtsa. Éppen egyébként említhetnék a történelmi példákat, Rákóczi, Igen. vagy a, vagy a, a 1948 as ö, ö, országgyűlés, vagy 1956, amelyik ö, szinte egyedülállóan a világon felülről önkéntes áldozattal lemondott volna valamiről, Igen. és létrehozott volna olyan közösségi tulajdonformákat, Éppen 1956 kapcsán keveset szokták emlegetni, hogy olyan munkásúnyi igazgatásokat, olyan közösségi tulajdonformákat, amelyek tényleg egyedülállók lettek volna a világon. Mm -hmm. És kitörtünk volna ebből a vagy kapitalizmus, vagy szocializmus szorításából, visszadomoszó közleg el volna, mert ugye ez volt az alsó beszélnek. Ez 56-nak a lényege igen. egyébként, és erről kell beszélnek a legkevesebbet, mert ugyanis attól, keletre és nyugaton egyformán fáztak, egyformán féltek mert kiderült volna, hogy igenis van működőképes alternatíva, valóságos alternatíva. Ezek a munkástanácsok, az én önigazgatás, a csoporttulajdonlás, mm -hmm. ezek mind valóságos alternatívák. Tehát ez a magyar a, a akár, igen. Ezzel már fel mm. is léptünk a második mm -hmm. szintre, mert ez tulajdonképpen a, az élet, tehát a társadalmi szint, az élettisztelete. A a, a Sajnos olyan világban élünk, ahol egy ilyen szót, hogy magyar, ma meg kell magyaráznod, hogy fél. Hát ez ne nagyon szomorú, elég szomorú a szemvonás, elég szomorú. Igen, hát ez, vagyunk, de az is szomorú, hogy, hogy ennyi a negatív konnotáció. Tehát, de mindegy, ezek témak. Ezeknek nem. Tehát egy magyar szónak sose kellene, hogy neg negatív összefüggésbe jelenjen meg semmilyen oldalon. Nem, esetleg hallgatunk, tehát megnyitotjuk, hogy erről igen, szóval igen, igen. igen, Igen. Na most akkor ez volt az első szinten, beszéltünk, és amit hallhattál, a tisztelt hallgatók, ez sem alacsony. Na most a, a következők erre a, épülnek, mint, mint bázisra. A második szint, az együttérzés szintje nagyon fontos dolog. Itt, itt már a lélek szintjén vagyunk, tehát a, az együttérzés embertársainkkal és a teremtés más lényeivel, és itt jutunk el megint a, a keleti vallásokhoz. Ami túlmutatónként, meg a kereszténységnek is ugyanaz a lényeg, és nem keresztény ez a a van a humanizmusnak is a lényege, Persze, persze, tehát nem kell feltétlenül vallási keretek között maradni. Tehát a dolog lényeg az tisztelete, védelme, és amit hányszor beszéltünk már ebben a műsorban a gyógyítás, mint olyan alapattitűd. Itt már megfogalmaztuk akkor, 2004-ben, 2005-ben, hogy már a szándék is igen fontos, a élettisztelete a védelmes a gyógyítás, de ismerni kell a föld működését, erre vonalait, ami szintén szó volt itt Gera Jánossal, ugye a földgyógyítás kapcsán hogy ezek szintén konkrét dolgok, nem titulációk, ezek működnek és működhetnének is akár, tehát ugye a beszélnek, hogy a lakásban belőle, hogy mit hova tegyünk, de az, hogy ha létezhetik ilyen egy városban, hogy melyik épületet hova tesszük, vagy hova, hol, fontos so, fontosabb, nem mondjuk, így van, sőt globális szinten is létezhetnek, hol legyenek települések, erről senki nem beszél, pedig ha, igen, igen, a, a vicc az egészben az, hogy ha valaki hogy mondjam, otthon ezt megcsinálják az emberek, így vagy úgy, kíváncsiak erre, és úgy vele. De... Hivatalosan félnek erről beszélni, mert ez nem tartozik a tudományosan elismert gondolatok között. Vagy egyszerűen csak arról van szó, mint a szemetelésnél, hogy otthon nem szemetelnek az emberek, az utcán már szemetelnek. <gül> Aki egyébként otthon nagyon tiszta és precíz, mégis az utcán szemetel. Vajon mi lehet ennek a lélektani háttere? Hát az, hogy közösségileg nem érett. Igen. Tehát az egyéni fejlettsége lehet, hogy eljutott valahová, de közösség közösségtudata nincs vagy minimális, vagy csökevényes. Tehát ez az a második szint, mert ez egyben a társadalom szintje is, ahol az együttérzés ki kellene, hogy alakuljon. Ennélkül nem lehet egészséges társadalmat építeni. Ezek alaptörvények, hisz az emberekben megvan a harmóniáról alkotott belső elképzelés, mondjuk például az aranymetszés, ugye, amit akárhogy nem mindenki egyformán talál arányosnak, és, és a, a tisztaság, a stb. Hát mindenki látja, hogy mikor van valami rendben, és mikor nincs. Nem mindig nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudja, hogy hogyan ezt létre. Igen. Tehát gyakorlatilag ez volt a második szint, ami egy, egy, a, a gyógyításnak és az együttélésnek a, a szintje, ami rendkívül fontos, és a, a túlélésnek az egy, egyetlen lehetősége, illetve van még egy a, a legfelső szint, amiről most beszélni fogunk, ez pedig az áldozat. Erről az emberek valahogy nem nagyon szeretnek beszélni pedig mindenképpen lesz áldozat, csak ebben nem mindegy, hogy ez milyen áldozat. A legmagasabb dolog csak az önkéntes és engesztelő felajánlott áldozat. Mm -hmm. Tehát, mert áldozat az is, amikor a levágák most, bocsánat, a vulgarizálása disznót, ugye? De hogy minket, embereket megkülönböztessük magunkat ettől a szintől, ehhez szükséges, hogy meghozzuk önként és felajánlott módon ezt az áldozatot. Erről is beszéltünk már, éppen Robi beszélt ebben a műsorban, például az aszkidizmusról. Hogy, hogy ezt ez, ez, ez, tudatosan le kell mondanom dolgokról, mert ez a rendszer, most globális rendszerről beszélek, és a gazdaságot is beleértem, nem fenntartható. Szóval ennek finoman szóval is nem lesz jó vége, és méghozzá nem, nem hosszú időn belül, hogyha még mindig ezt a hedonista alapállást követjük, vagy pedig követnénk, ha, tud, ha követhetnénk. Tehát egy homok egy eres más, a szállandoszafogos fordulatnak kéne bekövetkeznie ezen a téren. És mert ha nem tesszük, meg akkor is ez áldozat, de az aztán... Igen, csak akkor áldozat, az az az az, az ember, és igen, nem pontosan, így, ja. egy, az, egy felajánlás, amik egy nagy, nagyon nagy különbség. Egy nagyon fontos filozófiai alapvetéssel legészíteni ki, amit Gábor mondott, ez ugye már a legmagasabb szint, úgymond az emberi tudatosság a szellemszintje. Tehát a test, lélek, szellem, hármasságon ez a szellemszintje. Na most azért azt hangsúlyozzuk, hogy erre az áldozatra, és ezt az emberi történelem is bizonyítja, csak a legkiválóbbak képesek. Tehát a legtudatosabbak, legkiválóbbak, és a magyar történelemben is Rákóczi, Kossuth Széchenyi, vagy az 56-os <gül> tudták meghozni ezt az áldozatot, hogy, hogy a legmagasabb szinten és legtudatosabban élők, adott esetben a legjobb anyagi körülmények között élők hozták meg először az áldozatot. Mm -hmm. a, nemesség, 8, 8, a, német is a nemesség, így van, az arisztokrácia, adott esetben az egyház képviselői, na most ezek már eltűntek a társadalomból, tehát egy mai modern társadalomban sajnos ezek az áldozathozatalra képes társadalmi csoportok már nincsenek jelen, ezért egy teljesen más módon kell megközelíteni a kérdést, tehát úgymond a szellemi nemességnek, a szellemi arisztokráciának az, az, új idők a, az új idők nemességének kell ezt a minőségi forradalmat végrehajtani, úgyhogy önmagán először példát mutatva létre tudja hozni, végre tudja hajtani ezt az aszkézist, ezt, az, ezt a lemondást, életformában is, fogyasztásban is, és ezt próbálja úgymond kiterjeszteni a társadalma. Tehát magyarul a politikai vezető rétegnek kellene, Mondjuk a legnagyobb áldozatot meghoznia, ezzel szemben azt látjuk, hogy a fejet egyre piramis képpen politikai vezetőink azok, akik a legkevésbé akarnak e, igazából részt venni ebben az áldozatban, és úgymond cserben hagyják magát a társadalmat. Az, hát a... az áldozatokat a, a, a szegény negyedek lakóinak kell általában meghozniuk. Igen, a társadalmatokat. Ami egyébként rendkívül gyomorforgató számunkra. Igen. És még ehhez kapcsolódni hogy annak idején is pontosan erről beszéltünk. Tudósot írni kell, hogy közfeladat vállalása nem más, mint a közösség szolgálata, és mint ilyen áldozat. Tehát ez egy alapvető kérdés, hogy ilyen alapattitűdből szabad közfeladatot vállalni, és az előző szintre is visszatérve együttérzéssel. Érzé azok iránt, akinek az érdekében ezt a közfeladatot vállalom. Hát az éppenséggel nem az a monopolás mód, amit jelenleg tapasztalunk. És most utolsó rész következik, itt a műsorunk vége felé, ahol a politikai közösség, a politika, mint a közösség szolgálata, erről lesz szó, és ennek a fényében megint csak újból az áldozatról. volt Pécsváradon, tehát az engő közelében, akkor ö, fel se az, hogy valaki ne értette volna meg, hogy miről van szó, ugyanis a, a, a nem istenhívő, vagy nem vallásos, nem misztikus gondolkodás emberek számára is világos, egészen egyébként a görög ö, demokráciától kezdve, hogy, ö, hogy a politika az a közösség szolgálata, uh -huh. tehát a, a polisznak, a közösségnek a szolgálata, és az áldozathozatal nélkül, tehát lemondás nélkül nem megy. Nagyon egyszerű dolog, hogyha valaki képviselő, akkor én, az én meggondolásomban, vagy az én, én világképenben, annak ott kellene hagyni akkor négy-öt évre mindent, ami, ami a polgári élethez köti. Nincs a, a, a, a Nyilván... A, van magámi csak visszafogottabb, de, de a gazdasági, tár, egyéb társadalom és gazdasági előnyeit és, és szereplését föl kéne függesztenie, és csak a közszolgálata érteni minden. A görög demokráciában, és az egyik zengős barátomtól kölcsönzöm most ezt, idiótának azt nevezték, tehát az volt az idióta, aki, aki, aki nem szavazott. Nem vett részt a közgyűlésen vagy nem, nem, közösségi gyűléseken nem vett részt, és, és semleges maradt volna. Azt egyszerűen idiótának hívták, aki képtelen ö, választani és, és választadni egy, egy közösségi kérdésre. Uh -huh. Tehát ö, ma már másképp használjuk ezt a kifejezést, de az eredeti értelme ez. Uh -huh. Igen, Te, nagyon sokszor ma idiótákat válasznak, már elnézést, csak a rossz, múlva <gül> kedvébe <kettőről, gül> de... Igen. Te, tehát tulajdonképpen ö, aki a közösségnek a, a legrátermettebb, szellemileg a legfelkészültebb, és vállalja a közösségnek a, a képviseletét, az hozza meg mindig a legnagyobb áldozatot. Uh -huh. Tehát nehogy azt gondolja a kedves hallgató, hogy mi mindenkitől elvárjuk ezt az áldozatot. Tehát csak valójában mindenkinek részesülnie kell majd benne, de a legnagyobb és legtudatosabb áldozatot mindig az ország vezetőinek kell meghozni, mint hogy ez a középkori királyságban így is volt. Tehát az Árpádkori Magyar király tudta, hogy, hogy neki kell adott esetben a legnagyobb áldozatot meghoznia, a legnagyobb lemondást meghoznia, és így tovább lefelé fokozatosan haladva. Ma pedig a fejetetei állt ez a rendszer, és a gazdaságilag legkiszolgáltatottabbakra hárítják rá az áldozatot. Az áldozatot. Ebből következően én, én úgy tudnám összegezni a, a végül is ezt az egész mozgalmat, ami aztán természetesen nőtt át, még egyszer mondom, különböző, akkor már törésvonalak mentén, különböző világnézeti törésvonalak mentén, különböző civil zöld kezdeményezések, amely napjainkban már meghatározó elejű politikai irányzatokká váltak, hogy, hogy hihetetlenül komoly erkölcsítőke az engő. Vissza tudunk hozzányúlni, és minden civil mozgalomnak csak ajánlani tudom, hogy vegye elő, könyvek is születtek már az utaróla, nagyon sok anyag van fenn az interneten, hogy bátran nyújjanak hozzá az englő, erkölcsi És abból merítsék azt az egységtudatot, hogy szűnjön meg ez a sok törésvonal Magyarországon, és nem csak az zöld mozgalmakban, hanem más értékorientált mozgalmakban is jöjjön létre. Egy egyesítés Magyarországon, ami tovább viszi a Magyarország fölépülését. Nem papramely dolog, mert nagyon fontos lett volna már eddig is, és továbbra is senki fontos lenne, hogy legyen képviselete a nép képviseleti szervét, tehát a, a parlamentben a zöld hát, szempontból, mert, mert hozatodók dolgok történiknek adolszunk. Ez ebből a zöld szó ebben az esetben most szűkítő már. Ha, igen, már, igen. ha már valami máshogy kére nevezni, igen. lehet, hogy nem nagyon könnyű neki ilyen nevezést találni, mert a, a zöld valóban a a értett környezetvédelemhez kötődik inkább. Igen, tehát mi azt a nevet adtuk annak hogy civil összefogás az élhetőbb életért és környezetért. Elég hosszú, mondjuk így. <gül> <gül> Kifejezi a... Igen. A De, és azokban a, a, az innen hát kirajzó szervezetekben és megmozdulásokban mennyire él, mondjuk mit tudom az élő lánc, hogy a lehet mások politika, rajta lehet -e kapni őket, hogy mondjuk az áldozatvállalást ugyanilyen komolyan veszik, és, és ez, ebben ők hisznek továbbra is. Én a személyes kapcsolataim révén bátran állíthatom, hogy, hogy, hogy a vezetőiknél igen, tehát mindenkit nyilván nem ismerek, de, de a meghatározó embereknél valóban nagyon tisztességgel becsülettel végzik a munkájukat. Most anélkül, hogy én most kampányolnék nekik, tehát Igen. szó sincs erről, hanem egyszer személyesen ismerem őket, és mm. látom az életvitelükben is, a magánéletükben is, a közösség életükben is, hogy, hogy valóban képesek az áldozathozatalra. Nem biztos, hogy mindig meg is teszik, de képesek rá, és ez nagyon fontos, hogy, e, hogy ezt a készséget, képességet magukban hordozzák. És, és a, még egy dolog, hogy az engő példát mutatott, és, és az engő után, tehát ugyanúgy, hogy a debreceni nagyerdőt védtük, abból kiindulva, és ahogy most majd esetleg a dobóköt kell megvédeni, mindenképpen az engő egy nagyon komoly és politikai tőke. Nos, kedves hallgatók, hát eddig tartott a visszelmékezés, reméljük, hogy hát nem volt érdektelen és hát elgondolkodható hát gondolatok hangoztak el, még a jövőre nézve is, szinte itt a végén sűrűsödtek leginkább ezek az elgondolkodható kérdések, érdemes rajtuk tovább merengeni. Mi a magunk részéről, megköszönöm a figyelmüket, így 2012-12-én 12 óra 12 12 lehet 5 perccel elbosozunk és hát a szándékunk szerint két hét múlva, december 26-án, karácsony másnapján jövünk, akkor már enné könnyebb témával, a város történetével, reményeim szerint meglepetéssel fogunk tudni szolgálni. Ma pedig Csank emlékezzünk, a Csank, még egyszer említsük Igen, meg. Csank Róbert, és addig is mindenkinek ezt a további szép napot és nép napokat kívánunk.